prvej líni, prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Máme krátko po 20. hodine, 30. minúte. Začína sa relácia v prvej línii. Pre je počúvanie vás tejto chvíli víta na Boris Skoro spoza mikrofónu a takisto aj spoza techniky. Prečítam vám na úvod tej dnešnej témy správu, ktorá sa objavila hlavne teda na českých portáloch. Ja netvrdím, že ju aj slovenské neprevzali, ale... Pomôžeme si, pomôžeme si teraz e, portálmi, teda informáciami z prvej ruky, pomôžeme si portálmi z Českej republiky, ktoré vydali 25. septembra tohto roka správu pod týmto znením. Ja budem prekladať do Slovenčiny, takže ak zakopnem, tak mi to prosím vás prepačte. Okamurová petícia za referendum o vystúpení z Európskej únie raketovo rastie tisíce podpisov denne. Takýto názov nesla spomínaná správa z 25. septembra. No a pokračuje takýmto uh, ďalším komentárom. Uh, Petíciu za referendum o vystúpení Českej republiky z Európskej únie podpísalo do dnešného rána 57 519 ľudí. Ja len teda dodám, že aktuálne je to už číslo už podstatne vyššie. No a pokračujem v danom článku. Petíciu iniciovalo hnutie Sloboda a priama demokracia, ktoré vedie poslanec Tomio Okamura v reakcii na prehlasovanie Českej republiky väčšinou štátov Európskej únie ohľadom kvót na príjmanie utečencov. Kvôli tomuto prehlasovaniu bude musieť naša zem povinne prijať približne 3000 migrantov, spomína sa v správe. Na webových stránkach petície sa nazhromaždili takmer 3000 komentárov. Schválenie povinných kvót na prerozdelenie migrantov Európskou úniou je podľa zakladateľa petície zásadným porušením suverenity a nezávislosti Českej republiky Ide, podľa jeho slov, teda podľa slov Tomia Okamuru, o akt zrovnateľný s rokmi 1939, alebo 1968. Mnohí viete, čo sa v týchto rokoch dialo. Hnutie Sloboda a priama demokracia už uh, tento rok v lete trikrát presadzovalo v parlamente referendum o uh, jednaní o vystúpení z Európskej únie. Toľko teda vážení poslucháči k oficiálnej správe z českých portálov, no a ja v tejto chvíli môžem povedať na moje veľké potešenie, že my vlastne v tejto chvíli máme iniciátora tejto petície priamo u nás, síce nie v štúdiu, lebo predsa len z Českej republiky do Banskej Bystrice je to dosť ďaleko, ale aspoň na našej Skype-linke. Vítam teda Tomia Okamuru, poslanca poslaneckej snemovne Českej republiky a predsedu strany Svoboda a prstíma demokracie. Príjemný dobrý večer, pán Okamura. Dobrý večer, tak, počujeme sa, to je výborné. E, Prijemný dobrý večer spolu s vami samozrejme prajem v tejto chvíli a ja našim poslucháčom a verím, že tak ako pri prvej našej relácii, lebo vy ste už u nás mali premiéru nedávno, tak verím, že tak ako pri tej prvej relácii, tak aj tentokrát sa samozrejme do tohto nášho rozhovoru zapoja. Koniec koncov budete mať k dispozícii niekoľko liniek, cez ktoré sa môžete priamo môjho dnešného hosta niečo opýtať, súhlasiť, nesúhlasiť, čo len chcete, môžete robiť. Uh, telefónne číslo je 048 381 0101 alebo môžete písať na maili studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo konec koncov reagovať aj na, našej Facebookovej, uh, aj na našej internetovej stránke. A takisto aj na Facebookovej samozrejme. Tak, páno Kamura, my sme sa dlhšiu dobu nepočuli, nedávno ste mali u nás premiéru. Čo máte nového? Na úvod mi povedzte. Tak, uh, ono tie novinekého dne... Ale asi bych zdůraznil, už třetím týdnem probíhá v České republice schůze poslanecké sněmovny a my jsme se pokusili sezbírat podpisy ostatních poslanců opozičních stran pro vyvolání demise české vlády. Má to pozoruhodný výsledek, jelikož přestože ostatní opoziční strany, jako je Úsvit, TOP 09, ODS či KSČM neustále kritizují vládu za imigranty a za další věci a říkají, jak ta vláda je špatná, tak když přišlo na lámání chleba a měli se podepsat pod náš arch, abychom mohli vyvolat e, hlasování o nedůvěře vládě, tak se nikdo z nich nepodepsal, takže nakonec jsou pod tím archem podepsáni pouze poslanci našeho hnutí sloboda a demokracie, což samozřejmě hmm. nestačí na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, Takže se ukázalo, že tady ve skutečnosti jsou zákulistě domluveni, jsou, vznikla tady taková evropská národní fronta, jak, je, jak jsme si to pojmenovali v našem hnutí, kdy vlastně nabenek na oko, jakoby vládu krypizují za její kroky proti vůli občanům. Ale když přijde na námaní chleba, tak ve skutečnosti všichni spolupracujú. Takže v tomto okamžiku je zcela jasné, že naše hnutí sloboda a demokracie se stalo jedinou skutečnou opoziční stranou v Českém parlamentu. Čiže sa vám vlastne potvrdilo, my, na Slovensku tak hovoríme, keď niekto iné robí ako hovorí, tak sa hovorí, že vodu káže, víno pije. Takže vám sa vlastne potvrdilo niečo takéto, hej, že síce všetci nadávajú, že aké to strašné a zlé, ale keď ste ich, keď ste ich vyzvali k tomu, že však konečne urobte niečo preto, aby sme dali jasne najavo, tak vlastne no. nikto nebol ochotný, hej v tomto smere nič. Áno, no, aby sme jasne dali na vláde najavo, že s sme spokojení a tak, tak v podstatě všechny strany se postavily proti. Aha. A já bych ještě vás doplnil ten váš úvod, protože já myslím, že to, co jste říkal, jste říkal v principu správně, ale uh, malinko možná bych to rád doplnil, protože ono se nejedná petice proti přijímání utečenců. Je potřeba doplnit slovo nezákonných imigrantů. Oni nejsou zákonní. Oni jsou nezákonní. Oni sem přichází překračují česko, českou státní hranici proti zákonům České republiky. Je to porušování platných zákonů. Tato vláda to porušování platných zákonů toleruje, což mimochodem ve svém stanovisku v České republice potvrdilo před 14 dny. Ve svém stanovisku nejvyšší státní zastupitelství to potvrdilo, protože šengenský prostor nejsou totiž uh, oficiálně, Hranice České republiky podle ústavy má nadále Česká republika, předpokládá Slovensko, své státní hranice a jejich nezákonné překročení je trestný čin České republice. Takže my říkáme, že je potřeba dodržovat zákony České republiky a ještě druhou nepřesnost, takže mluvíme o nelegálních, nezákonných imigrantech. A samozřejmě, když to nedodržuje zákony a dokonce páchá trestný čin, tak jak může potom dostávat ještě nějakou podporu z veřejných peněz? To je to, co my právě na to narážíme a říkáme. A druhou věc je, že vy jste říkal, že máme přijímat tři tisíce imigrantů. No, to je taky určitá nepřesnost, protože i na Slovensku určitě, ale v České republice samozřejmě také platí zákon o slučování rodin. To znamená, hmm. že když vezmete jednoho protizákonného imigranta a oni jsou všichni nezákonní ti imigranti, tak na základě následně, na základě zákona usločování rodin on si tady během velmi krátké doby může přistěhovat celou svoji širokou rodinu, včetně babičky, dědečka, všech možných příbuzných. To znamená z jednoho třeba vyznavače islámu, kterému tady dáme povolení k pobytu, tak jich tady najednou bude už zcela legálně následně. Ta hmm. druhá vlna už je legální. Tím pádem, tady jich bude třeba 10. A když si uvědomíte, jakou oni mají demografickou křivku, to znamená křiv, křivku porodnosti, hmm. tak česká matka v průměru rodí 1,7-1,8 dítě, za svůj život. Například ve Francii vyznavači muslimů rodí v průměru 8 dětí, za, 8 dětí má v průměru 1 matka za svůj život. To znamená, v podstatě, teď jsem tady popsal tu situaci, že je to, jestli toto budeme akceptovat, a bohužel česká vláda zradila zcela české občany a zcela proti jejich vůli kývla, odkývala ten diktát Bruselu, tak v podstatě je to začátek konce České republiky, hmm. tak jak ji známe. A v podstatě dá se říci, že děti našich dětí už budou, už budou vyrůstat díky tomu, co odsouhlasila česká vláda e, úplně už jiné České republice, než jsme ji znali. Už to bude mnohem nebezpečnější, bude tady sociální pnutí, kriminalita bude vyšší. A hlavně se to všechno děje na úkor sociálního zabezpečení pro naše české potřebné občany, kteří ovšem celý život odváděli daně, například naši seniori. No, syny uh, hoři celá len bola popri tých všetkých. A síce, že ja som hovoril o čísle 57 519 ľudí, to bolo ale z 25. septembra. Vy mi iste budete vedieť povedať, lebo to predpokladám, sledujete. A. Aké tam máte aktuálne číslo teraz, a, do týchto dní? ale podívam sa teďka během našeho vysílání, <laughs> uh, jestli mi dovolíte na internet a ešte vám to doplním. Dobre, pretože... viete čo, ale ja mám pocit, že tam nájdete niečo okolo 68 tisíc, asi, takéto číselko. No, a som, som to tým, dnes... Ja si Niečo cez, je to reálne ešte více. Uh, cez 68 jo, ľudí, ja ľudí by tam zakúšku, malo také. byť. Dobre, v každom prípade táto peticia je stále aktuálna, áno? Určite, určite. A zároveň s tím ešte zbíráme také, sme začali minulý týden zbírať papírovú peticiu, pretože podľa Českého zákona, proto, aby to mohlo byť veřejně projednáno, tá petice v Českém parlamentu, tak je potreba, také podpora papírovou peticiu. Hmm. Ja, té, takže tu soubrižne sme začali získa, e, e, zbírať, takže to vlastne probíhajú tie petice de facto dvie sa stejným obsahem. Dobre, poďme na, na ten začiatok toho celého, keď ste sa rozhodovali, že takúto petíciu vôbec budete u vás v Českej e, republike iniciovať. Čo vás vlastne motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli, že a stačilo, a kašleme na to a ideme niečo robiť, lebo sa už nedá, musíme spísať petíciu. Čo bol ten hlavný dôvod, že ste sa preto rozhodli a kedy k tomu rozhodnutiu došlo vlastne? Tak já teďka jenom aktualizuju to číslo, měl jste pravdu, aktuálně tam máme 68 138 podpisů a, a, a proč jsme se tak rozhodli? Protože si myslíme, protože my jsme hnutí, které vždycky přichází s tématy trošku v předstihu, protože vidíme ty problémy, ať to bylo téma přímé demokracie, kdy nám ještě před dvouma, třema rokama říkali o mně tady média a on Unie populista, protože chce, aby lidé mohli mít referendum, aby byla odvolatelnost politiků, aby byla přímá volba politiků. A teďka už po dvou letech lidi vidí, že by vlastně reperu opravdu chtěli a nemůžou, protože v Čechách ten zákon není. Nám ho, když jsem mu navrhl já, tak mi ho v loni v parlamentu ostatní strany zamítli. A teďka vláda jedná proti vůli občanů opakovaně a lidi vlastně nezbývají, než vlastně, jak říkáme, v Čechách držet hubu a krok, což je docela tristní, protože my nejsme prostě ve skutečné demokracii. Dále jsme přišli s tématem imigrantů. Teď si vemte, já jsem byl první, kdo už o tom dva, tři roky zpátky hovořil, že to hrozí. Všichni to bagatelizovali vláda říkala ještě letos zimě, že nic nehrozí. Vůbec jsme se nepřipravili, zákony se nepřipravili a najednou je to tady. A stejně tak je to s tím vystoupením z Evropské unie, kdy, protože občani nemají informace, mnoho občanů, tak si říkají, není to předčasné, je to opravdu téma. A já vám říkám, že to je obrovské téma. Evropská unie je skutečně před krachem, a to, a to i ekonomicky, i společensky, protože ta nespokojenost obrovská. Evropské elity se to snaží udržet zuby nechty, přikází jedna krize za druhou, je to jak krize imigrační, tak je to krize. Vždy si vemte, Řecko je před krachem, Itálie, Španělsko je před krachem, Portugalsko je před krachem, uh, ale teďka kvůli imigrační krizi se na to jako malinko pozapomnělo, ale ty ekonomické problémy tady zůstávají. Evropská unie je zadlužená až po uši, nikdo nemá žádnou přímou odpovědnost, a věřte mi, že my jsme s tím tématem sice přišli předčasně, mírně, ale včas. Právě teď, No, no jsme to začali mi kedy? řešit, tak máme ještě šanci to řešit. Ale no. věřte mi, že za... já odhaduju tak za dva roky, že už to bude obrovské téma a většina lidí České republiky uh, bude chtít o tomto hlasovat, bude se chtít vyjádřit. A vůbec si myslím, že i volby za dva roky budou už referendem o setrvání v Evropské unii, hmm. protože ta nespokojenost bude obrovská a lidi budou vyplávávat další a další problémy na povrch. Jenom my zase říkáme, Pojďme se na to připravit včas, pojďme o tom včas diskutovat. Politické elity zase říkají, o kamura je populista, nic takového nehrozí, Evropská unie je v pořádku, všechno dělá dobře, to nám tedy říká vláda ČSSD hnutí Ano a KDU ČSZ a Top 09 a ODS a další. Protože tu demisi nepodpořili. ODS teda je trošku kritická v něčem, ale, ale jak vidíme, tak jenom na oko. A v podstatě my zase přicházíme trošku v přestihu v tím tématem, protože vidíme ty důvody. A doufám, že se k rozebrání těch důvodů i těch, i těch klišé, těch obav občanů, protože jsou často zmasírování těmi mainstreamovými médii, takže si to tady řekneme i třeba podrobněji. Myslíte v souvislosti s migrantami, Alebo v souvislosti no s ne, ne, tak často jsou třeba otázky typu, že všechny vyspělé státy Evropy, jsou v Evropské unii, anebo že o, při, přijdeme o dotace z Bruselu a díky Evropské unii no. přijímáme pracovní místa no. a vystoupení z Evropské unie přijdeme o výhody volného, volného pohybu osob. Jsou to vlastně všechno, to vlastně všechno p, informace, které jsou ve skutečnosti úplně jiné a nezakládají se na pravdě, ale ta mediální masáž té, té, té vládní koalice tých ostatních strán tých zmanipulovaných médií vytváří dojem, že my Evropskou unii za každou cenu potrebujeme. A, a, a doufám, že bude čas dneska ve vysílání, že sme tady na hodinu a půl, si třeba uh, některá, některé tyhle tý otázky vyvrátit, že to vlastně zvládneme i bez té Evropské unie zcela bez problémů. No. A je to jenom Je to jenom potřeba se na to včas připravit v tom přestihu dvou tří let naopak, aby jsme na tom ještě vydělali. No my jsme tu do konca 2 hodiny dně, tak ale keď ste hovorili, že vy ste s touto témou prišli trošku predčasne, tak viete, že vaši možno voliči a poslucháči v Čechách vedia, ale na Slovensku nemusia vedieť všetci, že vy ste túto petíciu iniciovali kedy zhruba, kedy ona začala? Tak, kedy to, ste ju sme... rozbehli? Takhle, petice jako sama o sobě začala v září, nicméně referendum o vystoupení z Evropské unie jsme poprvé v Českém parlamentu navrhli letos v červnu, Aha. potom jsme, o, o tom hlasovala celá sněmovna a zamítla, zamítli nám to. Prostě vládní koalice Hnutí, ČSSD, Hnutí Ano, KDU, ČSL spolu s dalšími stranami, opo takzvaně opozičními, ale oni spolupracují ve skutečnosti, tak odmítli, aby občané se mohli vyjádřit o tom, O své budoucnosti v České republice, o tom, s kým tady chtějí vlastně žít, jestli s nějakými nezákonnými imigranty z islámského vyznání, nebo jestli chtějí být v této rozhádané Evropské unii, která je před ekonomickým krachem. A oni to odmítli, to je to demokracie. Takže my jsme s tím přišli poprvé v červnu, potom v červenci se o tom hlasovalo, znova jsme to navrhli a, napo a naposled celá česká poslanecká Simonna hlasovala o našem návrhu a opět to zamítla v září. Aha. To znamená, i ty reakce české veřejnosti, značná část lidí to vidíte na tom velkém množství podpisů pod tu petici, tak to pochopila, chápe to už, podpořila nás my na to upozorňujeme třeba, když krátce třeba řeknu třeba takový ty argumenty, že, že přijdeme o dotace z Bruselu třeba. To je taková častá otázka, proč lidé, oni ví, že je to nebezpečný, že nechtějí imigranty, že to bude stát hrozný miliardy korun no. a tak dále, ale, ale třeba řeknou, přijdeme o dotace z Bruselu. Jenže já bych rád tady uvedl, aspoň teda v pěti větách, že že v tuto chvíli Česká republika, ano, platí méně, než dostáváme, ale když od toho odečteme e, ty nesmyslné 100 miliardy, které jdou na nesmyslné projekty v České republice, které jsou jenom rozkradené ty peníze, nebo u nás se třeba rozhledny staví údolí jako z, z peněz EU, no to, to znamená e, rozhled na nikam nevidíte, jenom aby se vyčerpaly peníze. Ano, ano. A, my to tu dávají, ano. Dávají se obrovské peníze na imigranty, nepřizpůsobivé občany, semináře o ničem, staví se tady kongresové hotely, které si staví miliardáři z peněz Evropské unie, kde se normální občan vůbec nemůže ubytovat, protože na to nemá peníze. Likvidují, likvidují se cukrovary, staví se rybníky uprostřed polí z peněz EU, kde nejsou ani žádné ryby, ani přirozeně by tam žádné nebyly. Solární panely se staví na polích bioplynové elektrárny na obilí, ale ne, prostě, když odečteme všechny ty obrovské miliardy, které jsou úplně vyhozený z okna, to, že jo, tak samozřejmě už ty čísla vypadají jinak, a ne, že dostáváme více, než dáváme. A aby toho nebylo málo, tak přibližně v roce 2020, my už máme, respektive nejpozději v roce 2020, máme už víc do Evropské unie dávat, než jí máme dostávat. Proto s tím přicházíme tím tématem o čtyři roky předem, abychom na to upozornili, že e, tu Evropskou unii e, prostě dotovat, takže je opravdu absolutně cesta do pekel. A když teď se začneme už připravovat tři roky, čtyři roky předem, a už začneme pripravovať vystoupení z Európskej unie, tak naopak na tom vôbec neproděláme, naopak na tom veľmi vyděláme. Hmm. A úprimne uh, od roku 2020 platit Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, možná Ukrajine, Turecku a předraženému Európskemu parlamentu, eurokomisařům, euroúředníkům, to si myslím, že je úplný nesmysel. Preto mi to mal to, to by niekto mohol povedať, že vy ste v tejto chvíli vypočítavec, že vy ste si to zrátali a kým mala Česká republika z toho prospech s eurofondou, tak tam bola a ako náhle sa to má otočiť a má by Česká republika viac prispievateľom ako, ako o, využívateľom eurofondov, tak zrazu chcete vystúpiť, že to je taká vypočítavosť. Viete, že ne, tak, si... To ale přeci vůbec není pravda. To není vůbec pravda. Díky tomu, že se východní země, země střední a východní Evropy staly součástí Evropské unie, tak vzniklo obrovské odbytiště pro německé a další západní výrobky, především pro německé výrobky Obrovsky se jim otevřel trh. Obrovsky Obrovsky, obrovsky na tom zbohatli. Když kdy si vezmete jenom investice třeba německých firm do České republiky, e, e, Němci jsou největšími investoři, kdy na základě tzv. investičních pobítek jim byly odpuštěny daně v, v, v mnoha stovkách miliard korun, Které by nikdy nikde ani v Německu odpuštěny neměli, a tyto výrobky potom reexportují zpátky na západní a světové trhy. Ono to, pane které není tak jednoduché, takže to není jenom o dotacích. Já jsem tady jenom naznačil další směr, kterým teda, kdybychom to chtěli podrobna rozebírat, tak to bychom se museli bavit skutečně komplexně. Hmm. Ale říkám vám, že to, že na nás vydělali západní země díky našemu členství v Evropské unii, věřte mi, že to tak je, a není to zdaleka jenom o dotacích, jak jsem tady naznačil. Oni na nás vydělali dostatečně. A ještě dostatečně budou vydělávat, protože teď jste naznačil totiž druhou otázku, totiž vystoupení z Evropské unie vůbec neznamená e, e, žádné obchodní bariéry, to si řekněme upřímně, Švýcarsko také není v Evropské unii a, a obchoduje se bez cel, pozor, co nejsou, a nejsou ani kontroly na hranicích. Nepleťme si, a to jsem si všimnul, že mnoho odpůrců, e, kteří říkají, o kamura říká nesmysl, když se referendum o vystoupení z Evropské unie, ale hlavně, jak může být nesmyslné referendum, když to rozhodnou občané. Referendum nikdy nemůže být nesmyslné, pakliže na otázku, která je palčivá celostátně a dává se prosto rozhodnou občanům, tedy majitelům státu. Že To, to, to znamená, to je už nesmysl samo o sobě, že někdo spochybňuje referendum e, na závažnou otázku. Ale zpátky k tomu, co jsem chtěl říci. Hmm. Nepleďme si kontroly na hranicích, což je Schengen, ale Schengen, být součástí šengenského prostoru, nemá nic společného s členstvím v Evropské unii. To je potřeba si říct na rovinu. Švýcarsko není členem Evropské unie, ale je součástí šengenského prostoru, když dám příklad. Jo? Stejně tak, e, i země, které nejsou součástí Evropské unie, tak jsou součástí bezcelní zóny, to znamená takzvané zóny volného obchodu. To znamená, nepleťme si členství v Evropské unii s tím, že by tady snad byly nějaké hospodářské bariéry, že by jsme snad nemohli volně obchodovat, to není vůbec pravda. No nebo ne. že by měly být kontroly na hranicích, to také není pravda. Rozdíl je v tom, ale, že když my jako suverénní republika, jako nečlen Evropské unie, sami zvážíme, že chceme kontroly na hranicích, protože nám hrozí třeba nějaké nebezpečí, třeba tady imigrační vlny, tak bez povolení Evropské unie si je tam prostě dáme ty kontroly. takže naopak je to velká svoboda, ale ekonomicky to neznamená pro nás víceméně vůbec nic, protože i ty německé firmy tady mají nainvestováno tolik i další a vydělávají na nás dost velké peníze i na naší pracovní síle, že samozřejmě ani oni sami nebudou chtít jakékoliv celní bariéry, protože by to zničilo jich investice, to znamená tohletoho toho se prosím vás vůbec neobávejme a hlavně to, co jsem chtěl říct, je všichni chápejme, kde by se na to náhodou niekto z podsúchaču ptal, že členství v Európskej unii, znovu opakují, je nieco iného než současť šengenského prostoru a nieco iného než voľná obchodní zóna. To sú tři rozdílné veci a fungují nezávisle na sobě. No, vy ste sami riadne rozbehli. <laughs> K týmto všetkým veciam sa samozrejme dostaneme postupne, aj podrobnejšie, ale ja som cel na úvod vedieť ešte takto predpesničkou prvou, že vy ste teda sa rozhodli iniciovať e, petíciu, aby som teda povedal presne, je to petície za referendum o vystúpení z Európskej únie. A mňa len teraz na úvod zaujíma, že vy ste sa rozhodli túto petíciu proste iniciovať hlavne po tých, súvis po tých udalostiach s migrantami, alebo už vám tá Európska únia ležala dlho v žalúdku? Tak, e, ja myslím, že tým impulzem... Takhle, hlavne e, znova sem chcel říci, že my... tak. Ta petice je jenom jedna z mnoha součástí našich politických aktivit v tomto směru, protože my jako parlamentní strana samozřejmě se snažíme využít všechny zákonné možnosti, abychom prosadili náš politický program. To znamená, účastníme se demonstrací, kde chodí tisíce lidí každý měsíc v Praze na Václavském náměstí nebo na Hračámské náměstí. V parlamentu jsme navrhli zákon o referendu, kde by občané mohli sami, e, sami vyvolat referendum na zákoně petice a hlasovat. Potom, když, to, když nám to zamítla vláda, tak jsme podle zákona o jednacím řádu sněmovny třikrát navrhli usnesení, kde by zavázala sněmovná vládu, aby vyhlásila referendum. To nám také třikrát zamítli. To znamená, teďka, teďka postupujeme vlastně v dalším zákonné možnosti a to je petice za vyhlášení referenda, kterou, když se zbíráme odpovídající množství podpisů, taky zase parlament musí projednat. Proto jenom, aby jsme si řekli, že to není naše jediná aktivita v tomto směru. Aha. Ale snažíme se využívat všech zákonných aktivit a máte pravdu. Ta imigrační vlna, to schválení povinných kvot pro přerozdělení imigrantů Evropskou unii, to byl ten poslední impuls. Vám řeknu, protože to je zásadní porušení suverenity a nezávislosti České republiky. Závidím, závidím slovenskou situaci, kde aspoň tedy premiér Fico i když mi mnohoží, mnozí lidé říkají, že on to dělá, protože je před volbama, já nevím, kdy máte ani na Slovensku volby, takže já tohle to už nechci já. víc odnotit, ale chci jenom, protože já jsem v České republice a bohužel nestačím do detailů uh, uh, sledovat politiku v okolních zemích, ale chci říci, že česká vláda vůbec se nepokusila o žádný odpor, o žádné odvolání. Prostě odsouhlasila kvóty. Ty tři tisíce lidí jenom začátek, to už jsem zmínil. Česká republika má v plánu brát další a další ty imigranty dokonce. A já říkám, že je to akt, akt srovnatelný s březnem 1939 a srpnem 1968, protože Takto zásadní narušení suverenity České republiky, to skutečně jsme tady měli za poslední, e, e, za poslední vlastně, e, období samostatnosti Československa nebo České republiky v podstatě on dvakrát, a tohle to je třetí okamžik. A já si divím, že to všechny občany nebo značnou část občanů nechává chladným, že už jsou tak apatiční. Když to je úplně zásadní narušení suverenity České republiky, když proti vůli drtí většiny obra, občanů se tady dělají nevratné kroky, vážení přátelé. Tady, jak, ty, jak těm nezákonným migrantům jednou to povolení dáme, oni tady porostou jak úplně houpy po dešti a za chvíli tady, tady se budou zapalovat auta. Vzpomeňte si na mě za 10, za 20 let budou se zapalovat auta, ženy budou neustále z počet znásilnění nám stoupne, uh, oni jsou velice roztahovační, ti vyznavači islámu, jsou velice agresivní, to je velice expanzivní, nás, expanzivní náboženství. Opravdu není to legrace a trošku mě mrzí jako ta obrovská apatie té značné části veřejnosti. Dobre, povedzte mi ešte pred pesničkou a potom už naozaj pesnička. Úprimne, fakt by ste chceli vystúpiť z Európskej únie? Keby to bolo na vás, keby, keby Tomio Okamura v tejto chvíli bol, že prezident republiky a má šancu o tomto rozhodnúť, by by ste skutočne chceli vystúpiť okamžite z Európskej únie po tomto všetkom, čo sa udialo v Českej republiky, ani by ste brvou ne nemýhli, ako sa hovorí? Pane reaktore, ja som to tady vysvetloval že to okamžité vystoupení my nenavrhujeme. My navrhujeme referendum o vystoupení z Európskej únie a pak, když řekne áno, tak sme si vedomi toho, že je to niekoľk let příprav. Ja rozumiem, ale ja sa pýtam na váš názor. Ja za... rozumiem, že vy chcete referendum, to chce aby to, to říkal, ľudia, ale mňa zaujíma váš názor. Vy chcete ísť preč odtiaľ? Takže ja tady som glosoval to slovo okamžite. To znamená, okamžite to nelze, ale jsem presvedčen o tom, že, že by to bylo pro nás od toho roku cirka 2019-2020, že by to bylo přínosnější nebýt v Evropské unii. Je potřeba se na to velice dobře připravit. Ta příprava na vystoupení by trvala tři, čtyři roky. Právě jak jsem tady naznačil ty směry, to znamená, je potřeba změnit ty smlouvy, je potřeba upravit ty podmínky všechny. A ten výsledek tak, jak jsme si to analyzovali, analyzovali to odborníci, a už jsem to tady naznačil třeba ohledně dotací, my máme zanalizované všechny jednotlivé kroky. Doufám, že se o tom ještě budeme bavit, třeba o pracovních místech. Zdali přijdeme o výhody volného pohybu, to už jsem tady říkal. Ano. Můžeme se bavit o bezpečnostní politice. Já to všechno mám tady před sebou, to, máme to zaanalyzované odborně a věřte mi, že. Kolem toho roku 2020, po té dobré přípravy, ale chtělo by to rozhodnout, už se o tom teďka, protože teďka uh, už, už ten tlak stoupá tak e, si myslíme, že by to bylo pro Českou republiku skutečně výhodnější. Nelze okamžite, ale to by sme uh -huh. ani neříkali. Je ja potřeba říct, aby občani se rozhodli v referendu a na základě toho začít velice pečlivou přípravu a my tu úvodní analýzu máme už odborně zpracovanou, máme tady před sebou, tak třeba se k tomu Dobre, dostaneme. Dobre, tak takhle dostaneme po pesničke. Takže vyvážení posluchači, zůstaňte s nami naďalej. Ideálne bude, keď počas pesničky si sformulujete nějakou otázku na mojho dnešného hosta ktorým je Tomio Okamura, český poslanec a keď mu po pesničke aj položíte, či už telefonicky, alebo mailovo. When one need I couldn't get out of prophecy I couldn't get out of prophecy I couldn't get out of prophecy Večer, vážení poslucháči, počúvate rádio Slobodný vysielač priamo z Banskej Bystrice, konkrétne reláciu prvej línii. Mojím dnešným hostom v tejto relácie je pán Tomio Okamura, poslanec poslaneckej snemovne Českej republiky a predseda strany Svoboda a Príma demokracie. Bavíme sa s ním spolu o petícii, ktorú práve on rozbehol, respektíve jeho strana, za účelom referenda za vystúpenie Českej republiky. Z Európskej únie. Ja som spomínal, že bude fajn, keď cez pesničku porozmýšľate nad vlastnými otázkami, ktoré by ste mohli položiť môjmu dnešnému hostiu. Skúsime si dať prvé kolo posluchačských otázok. Máme prvého posluchača na telefónnej LINKE 048-381-0101. No a maily nám môžete písať na adresu studiozavínačslobodný vysielač.ska. Takže prvý telefonát, príjemný dobrý večer. Áno, počujeme Halo? sa, nech sa páči, už sa môžete pýtať. Počujete ma? Áno, počujeme. Dobrý večer, hovo služom Berka. Môžem hovoriť? Ech sa páči. Chceli som sa vyjadrať k názoru pána Okamura v tom slova zmysle, že má úplnú pravdu v tom, čo hovorí. Skutočne Európska únia nie je ten orgán politicky a ekonomicky, ktorý by zabezpečil moderný rozvoj Európy. Práve naopak bude Európarom. Problém je v tom, že spoločenská situácia, spoločenské vedomie tohto náročiu z Českého nebo z je také, že sa mu abskôrte nerozumie. A pokiaľ nebudú padať bomby a tie skrvú si to ani neuvedomí. takže nejaká, nejaké o vystúpeň z Európskej únie nebude a aj by bolo, nebude úspešné. Uh -huh. No... Čiže vlastne hovoríte o tom, že môže sa snažiť koľko chce, ale že táto petícia nepadne na úrodnú pôdu, tak? Dobre prešne to chápe? tak, ale, uh, s Jasne, môžem, že, že, že, že dobre robí, že dobre robí, čo robí, ale že snaží sa zbytočne, tak? Dobre to chápe? tak, ale v každom Dobre, v každom prípade, prípade ďakujeme aj my za váš telefonát, majte sa pekne do počutia. Dobro. No, pán Kamura, toto je vážna výhrada časta, ktorú som zachytil vašich kritikov, ani nie kritikov, ľudí, ktorí toto sledujú vaše konanie a hovoria, že ako presne ako poslúchať, že to je síce pekné, čo vy hovoríte, aj máte pravdu, ale že petícia vôbec nič nezmení, nikto ju nebude brať vážne a celé toto vaše konanie je viac menej úplne zbytočná strata času a energie. Čo by ste odkázali ľuďom s týmto názorom? Tak já vám to ještě jednou vysvětlím, protože uh, jsme se asi trošku nepochopili. Uh, z petice sama o sobě by zbytečná byla, ale jak už jsem tady naznačil ve svém prvním vstupu, tak ta petice je jenom jedním z mnoha řešení, z mnoha kroků, které my děláme. A teďka jenom doplním, to jsem tady neřekl, to je pravda, protože my máme v České republice za dva roky volby do poslanecké sněmovny. Kdybychom přišli s vysvětlováním problému Evropské unie dva měsíce před volbama, kdy už všichni dělají kampaň a už, jsou, už je to placené velkými penězi různých lobbystů, kteří mají miliardy z Evropské unie pro svoje firmy, tak samozřejmě my, my nemáme šanci. Naše hnutí nemá dokonce žádný příspěvek od státu. To znamená, my... V podstatě děláme informační kampaň už ve velkém přestihu, kdy postupně v různých krocích informujeme veřejnost o tom, co Evropská Unie vlastně, vlastně nedělá, že proč Evropskou Unie v podstatě, co nám přináší a co nám zase bere, aby si občani mohli vyhodnotit, zdali je to skutečně tak výhodné nebo nikoliv. Proto omlouvám se, že jsem to nestačil říct komplexně v tom prvním vstupu, ale Tyto naše kroky jsou jenom součástí mnoha, mnoha dalších kroků, které směřují k volbám do poslanecké sněmovny za dva roky, aby si v tu danou okamžik už občané informovali, uvědomili a věřte mi, že nám tomu pomůže i právě ta Evropská unie, protože další a další problémy začnou prosakovat. To nejsou jenom imigranti, budou to i ty evropské, obrovské ekonomické problémy a další Kdy vlastně občané by si měli za dva roky na základě těchto informací a tohoto toku informací, aby byl čas i to dva roky dobře promyslet, zvážit, aby si to taky sami, aby si to vlastně uvědomili, protože my ty informace jako parlamentní politici máme přeci jenom větší o tom zákulisí Evropské unie, o tom, co se chystá, o těch skutečně obrovských ekonomických tunelech a té neodpovědnosti, těch evropských představitelů. Ty si vemte, že, že ve vedení Evropské unie není nikdo volen občany. Já nevím, jestli si to všichni uvědomujeme. Tam není nikdo volen občany. Evropská komise, to znamená Evropská vláda, evropskí komisaři, to znamená evropští ministři, nejsou nikým voleni. Proto oni nemají žádnou přímo odpovědnost vůči občanům. Oni si dělají úplně, co chtějí, vůbec nic jim nehrozí. To no a my znamená... chcete o tomto všechno informovat občanů, aby teda a byli v tomto To znamená, přesně to, je přesně to znamená samotná petice, uh -huh. šanci mít určitě nebude podle mě. Ale bereme to jako mno, jeden z mnoha kroků, kterými my občané, kteří chceme, aby ostatní občané a vláda o tom začaly skutečně cítili ten tlak náš občanů že nejsme hloupí, že si nenecháme sebou, e, e, e, sebou jen tak manipulovat, takže my máme to jako promyšlenou samozřejmě strategii, kdy takhle tímto způsobem nastavujeme zrcadlojité vládě Evropské unii a postupně, čím dál víc občanů by si mělo uvědomit, ty skutečná fakta ohledně Evropské unie. Takže proto je potřeba tu petici samozřejmě podepisovat, kdo, kdo si myslí, že je to správné, prosím vás o podporu, protože dřív než bude pozdě, jako když jsem, když jsem upozorňoval dva, tři roky předem na problém hrozící imigrace, jako když jsem prosazoval celý, celý už posledních pět, deset let přímou demokracii a lidé říkali, ale prosím vás, když jsou hloupí, jaký referenda. Přitom je to přesně naopak. A dnes, jak bychom byli rádi kdyby sme v České republice zákon o referendum, který celou dobu tady prosazují. E... Takže i teď víste mi, že sice je to pro mnohé občany trošku předčasně to cítí, ale není to předčasné víste mi, teď je ta správná chvíle začít o těchto tématech e... vážně diskutovat. Víte, čo verím vám? Verím vám, lebo my máme vlastně s referendum presne tento istý problém na Slovensku, ako i v České republike. Máme opäť posluchača na telefónnej linke a, a záplavu mailov, takže pojďme rýchlo na to, aby sme toho stihli čo najviac. Dobrý večer. Halo, počujeme Pane, sa. Večer. Nech sa páči. Len sa obávam, že vás pá, pán Okamura nebude počuť veľmi, lebo je ten telefonát veľmi zlý. Neviem, počujete pán Okamura? Hosťa? No, e, poslucháča? Práve že, že moc nepočujem, ale když mi to panereda, ktoré potom troši nemože, ne, co, co, co tam bolo, že je tam hrozná ja Dobre, Dobre, skúsim vám to potom poreferovať. a na okamoru. No, jde o to, že tolko, že a to všetkého šaj pan avel spodně s americkou vypravou, že je důležité najít slovo, kterým se dá veľa dostiaží. Například, když že nů je im, už Najmä, tak to to už vyklúčkujú na toho človeka šeličo. Takisto to bolo, že keď povedali bolšelík, tak do dneska platí strašne ako, že bolšelík, to je niečo hrozné. A, ale niekto napríklad doposiaľ, nenaznačil ne, ne niečo takého aj oproti. Že napríklad kde sa hovorilo, že kolaboranti, ako bolo da, Hitlera, že to je fašistický kolaborant, tak to bolo nebezpečné a skoro aj možno išlo osmrt. No ale prečo by sa nemohlo hovoriť, že to je anglošacký kolaborant? Napríklad, že by ste hovorili na nejakého redaktora, ktorý je to anglicky kolaborant, kolaborant, tak by to celkom ináči, na každého, by No dobre, dobre, už rozumiem, čo ste sa snažili povedať, aj keď neviem, či to je zrovna otázka na pána do okamúru, že prečo takto nehovoríme. Uh, poslucháč sa snažil povedať asi toľko, že uh, na svete, v ktorom žijeme, platia alebo vo svete, v ktorom žijeme, platia rôzne nálepky, tam tých označujeme za bolšejvikov, hen tých zase nejako inak za radikálov a nacionalistov a že podľa neho by bolo ideálne, keby sme hovorili aj o ľuďoch, ktorí podporujú napríklad Európsku úniu a neviem, predpokladám aj na to, že by sme im hovorili, že sú to anglosaskí kolaboranti že by teda bol rád, keby keď už teda dávame tie nálepky a ľudí označujeme, takže by bolo označenie a nálepka aj na tento druh ľudí, ktorí podporujú takéto napríklad veci, ako že ostaňme v EU a na to najlepšie na svete, takže by sme im mali dať privlastok anglosaskí kolaboranti. Aj keď teda neviem, či to je zrovna otázka priamo na vás, no ale ak chcete, môžete k tomu niečo dodať. To na mne, že protože... Posluchač si tedy, já mu děkuji za tu otázku, protože byste si velice dobře všiml trendu mainstreamových a zmanipulovaných médií a často i právě těch tzv. elitářských politiků, kteří, když nemají argumenty, tak vás onálepkují. Já jsem toho typickým příkladem, kdy v podstatě... Mě onálepkovali jako populista, když jsem, když jsem prosazoval, když prosazují přímou demokracii. Oni řekli, protože proti přímé demokracii nemůžete v podstatě nic namítnout. Ani média, ani politická konkurence. Protože byste automaticky dělali hlupáky z občanů, který vás volí. Že ten, kdo protestuje proti přímé demokracii, tak vlastně říká, že občané jsou hloupí. Ale jsou dostatečně chytří na to, aby toho politika zvolili, třeba na 4 nebo na 6 let. Ale už jsou zároveň hloupí na to, aby kdykoliv se třeba vyjářili v referendu nebo politika odvolali. To znamená, to je neskutečná drzost a lež. Proto v České republice, protože nemají argumenty proti mým návrhům na zavádení přímé demokracie, to je jako ve švýcarském systému nebo v tak řeknou o kamore, populista nebo protože nemají e, vlastně námit, nemají konkrétní argumenty proti tomu, když já říkám, že nezákonné imigranty se nemůžeme brát na úkor sociálního zabezpečení pro naše potřebné občany, tak řeknou, že jsem xenofob. Takže to nálepkování je skutečně velký trend takzvaných rádobin demokratů. E, a přitom je to skutečně, až bych řekl, fašistická tendence. Kdy ty lidi nesnesou ti tzv. demokrati jakýkoliv, řekl bych, pro demokratický protinázor? Vlastně odmítají i diskuzi. Česká televize a český rozhlas normálně dělají cenzuru našich názorů. Já už jsem do českého rozhlasu nebyl pozván asi půl roku a e, v české televizi třeba v otázkách Václa Moravce jsem byl za celé dva roky pozván jednou. Jo, jo, a to už je asi roka půl zpátky. Česká televize dělá normální cenzuru nepohodlných názorů, přestože jsme zvoleni. Já jsem byl zvolen, já jsem, já jsem, já, já jsem založil stranu a nás zvolilo 350 tisíc občanů České republiky um, do parlamentu 7%, kteří platí samozřejmě koncesionářskými poplatky jak český rozhlas, tak českou televizi. Přesto si dovolí neustále cenzurovat. To znamená, v podstatě to nálepkování, to je další názor a je to skutečně skuteč velmi fašizující tendence, protože to dělali fašisti, že v podstatě řekli nějaký názor a kdokoliv, kdo měl názor jiný, tak ho prostě likvidovali. Jo, jako to znamená v podstatě ta demokracie, protože tady není u nás skutečná demokracie, protože ta skutečná demokracie tam by si politici ani neodvážili navrhnout přijímání nelegálních na imigrantů, protože občani by jim to hnedka v referendu by řekli, že s tím nesouhlasí, nebo by ty politiky odvolali, kde by byla skutečná demokracie tady jako ve Švýcarsku, třeba nebo jako v a podobně. To znamená, vlastně dochází skutečně i k fašizujícím tendencím současných elit a dochází k tomu, že ta společnost je jenom je taková pseudodemokracie, je to taková habadžura na ty lidi. Jo, takže, takže posluchač měl velice dobrý dotaz a všiml si přesně tyhle tý, takový tý nálepkovací tendence, které bohužel značná část občanů podléhá. Oni se to nemůžou ti občani, protože se dívají na televizi a myslí si to, co je televize, takže je to tam správné. Proto já všem vždycky doporučuju, běžte na internet, sledujte nezávislé zdroje, třeba jako vaše rádio, teda, musím říci, že já vystupuju v médiích, český posluchači to ví, já se pohybuju v prostoru 15 let ale rádiotypu vašeho to je opravdu výjimka, ktorý absolútne necenzurovane dává názory proste všech a to je opravdu mm. škoda, že ich tak málo. No, ďakujem veľmi pekne. Vy máte, ja teraz pozerám na maily, na telefóny, to je záplava poslucháčských vecí, tak ja dám samozrejme priestor poslucháčom, nech oni sa vás opýtajú a ja keď na mňa zvýši čas, tak potom dám nejaké doplňujúce veci. Takže opäť poslucháč na telefóne, Linke, dobrý večer. Dobrý večer. Dobr uh, ale pán Kamúra, viete o tom, že tí politici proste, čo tu sú moci aj či, oni to nedovolia tú priamu demokraciu. Oni to budú proste za každú cenu to prosím, nebudú chcieť prijať. A sú všelijaké, viete, všeliaké skrátky, že oni proste budú dať to, fúr chcieť, aby to proste neschválili, lebo oni dobre veria, že by to u ľudí neprešlo nikdy by to ľudia neskvalili však dneska čo si dovolujú viete o tom teraz nová informácia si včera či kedy bola na, zverejnená na, na internet že Galko ide nejaký taktický tím na Slovensko tu tlačiť od budúceho roka tak čo je ten tak, taktický tím, to je podľa mňa zakladňa, ľudia o tom vedia, že to je zakladňa ale nenápadne sa to tu snažia tlačiť a takisto to je aj v Českej republike, proste snažia sa to tu pretlačiť za každú cenu a proste oni furt robia a teraz toto je napríklad sa hovorili, že 10% na daň, daň na potraviny zníženia, ako ty, co sa chváli že sociálne balíčky, to je divadlo tu by malo byť na všetky potraviny aby aj našich výrobcov podporili nielen zahraničí, lebo zahraničí je totovaný zo zahraničia tu ešte je znižia daň, však tu je, la, la, im, tu majú nebo, tu si žijú jak pánovia, nikto si to tak nežije tu im tak dobre sa doluje a tie pseudo, že organizácia organizácie, čo ty, dneska som čítal, možno sa to tu nehodí, ale je dnes, dnes tá informácia nová, že uh, učečenci sa stiažujú, že im chýba sex, sa chcú množiť. Uh, no, dobre, však len takto, že aby sme nespomínali všetky rechy sveta, nie že by ste v tomto smere nemali nejakú pravdu, len skúsme to teraz tak uh, sformulovať do jednej, ak sa dá nejakej zrozumiteľnej otázky, ak teda nejakú máte. Alebo skôr len ste chceli to názor vyjadriť. Popýtal by som sa pána Muru, že ako by si predstavoval uh, záviesť tú priamú demokraciu? Mm. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak, ako zaviesť priamo demokraciu? Keď poslucháč, počuli ste, čo povedal, politici tak na Slovensku, ako aj v Českej republiky, budú robiť, v republike budú robiť všetko preto, aby sa zaviesť nedala. Tak, určite oni ďalajú všechno, proto, aby sa zaviesť nedala, ale oni to nezastaví. Sice je to bieg na delší tráť, ale nesmíme to vzdát. Ja vám dám ale konkrétny příklad. samozrejme. Představte si že díky úspěchu naší politické strany v posledních volbách do, do České poslanecké sněmovny, kde jsme dostali 7%, tak poprvé v historii České republiky ta koaliční vláda ČSSD hnutí ANO a KDU ČSL dala do svého programového prohlášení, že prosadí referendum. Poprvé v historii, protože věděli, že Okamura, že se mu podařilo dostat s programem Přímé demokracie do parlamentu, tak aby nám to téma vzali, tak dali poprvé v České republiky do vládního prohlášení, že prosadí referendum. No, samozřejmě realita je jiná, žádné referendum poslanické sněmovně ještě navrženo nebylo, ale už nějaké vláda připravila. Ale samozřejmě v tom zákoně jsou ty parametry navržené tak, aby nikdy žádné referendum nemohlo být. To znamená 250 tisíc podpisů, zakázali všechny zásadní otázky v tom návrhu, vládním je, to znamená nesmíte hlasovat o. o O, o setrvání v Evropské unii, nesmíte hlasovat o přijetí či nepřijetí eura, nesmíte hlasovat o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, nesmíte hlasovat ani o, o, o, ani o soudní reformě, aby třeba soudci byli voleni na pět let a, a pak museli obhajovat svůj mandát a nikoli až do smrti. To je taky můj sen, taková soudní reforma. E, mimochodem funguje to v mnohých amerických státech nebo městech také, že jsou souci pouze na omezenou dobu volení a pak musí obhajovat ten mandát právě, aby nezvlčili, e, protože potom si dělají, co chtějí. To znamená, oni dali ty otázky pryč, všechny ty zásadní, a pro jistotu, kdyby náhodou i přesto něco prošlo, tak dali kvórum 25%, aby se muselo zúčastnit minimálně 2 miliony voličů, aby to vůbec bylo platné. To znamená, to je to samozřejmě lež obrovská, je, je to podvod normálně, ale tak jako tak už se nám podařilo díky našemu prvnímu volebnímu úspěchu, alespoň malilinkatý, skutečně malilinkatý krůček, kdy jsme přinutili tu, tu, tu, tu elitu tady, ty, ty stranické oligarchy a ty jejich miliardáře, sponzory, ustoupit tomu tlaku a malilinko povolit. Samozřejmě nám se blíží za dva roky další volby do poslanecké sněmovny a doufám, že naše strana dostane opět minimálně tolik hlasů, jako měla v posledních volbách a že budeme mít co největší koaliční potenciál. A samozřejmě, když budete mít velký koaliční potenciál, tak si potom můžeme samozřejmě eventuálně nadiktovat, jaké jsou podmínky spolupráce v koalici. A určitě za nás říkám, že to bude přímá volba a odvolatelnost politiků a bude to zákon o referendu. To znamená. Chtěl jsem krátce řečeno říci, <laughs> <Krátko>. <laughs> že, že, že my postupujeme, <laughs> postupujeme, systematicky postupujeme jako parlamentní politická strana uh -huh. a není potřeba mít ve volbách přes 50%, což si někdy občané myslí. Stačí mít jenom dostatečný koaliční potenciál a věřte mi, že kdybychom ve volbách dostali víc než 10%, tak už bude veľká šanca, že prosadíme nejaké väčšie kroky smerujúci k odpovědnosti odpovednosti politikov voči občanom. Dobre, v rámci tohto prvého kola telefona to ešte jeden dáme, ak, ak poslucháč alebo poslucháčka vydržali na telefónnej linke. Dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, počujeme sa, vydržal som a chcel by som pozdraviť pana Tomňa o pretože robí výbornú vec. Tá priama demokracia, toto jednoducho bez te sa to nebude dať vždycky nás bude niekto chcieť ovládať a keď bude prema demokracia, tak si môže trhnúť nohou, alebo niečím iným myslím. a myslím si, že bodaj by ste dostali 70%, a 70 alebo 75% alebo najlepšie 100% lenže to nebude, pretože tí politici majú svojich koniov a tých budú vždycky voliť ale to si myslím, že viac ako 10% do nich nedajú a jednoducho zrušiť ich zrušiť ich, ich, a držať sa toho, čo sa držíte. Aby sa to potom nezmejilo po tých voľbách, že budete robiť niečo iné. Ale verím, že nie. Mm. Ďakujem aj vy, by pekne. A ja tento telefonát ukončím kritikou. Ja budem teraz kritik, Pánu Kamura, dobre? Mm. Abo však kto iný, že poslucháči s vami hlboko súhlasia, musím ja s vami aspoň trochu nesúhlasiť. Vaši kritici hovoria toto. Vy hovoríte veci, ktoré sa ľuďom páčia, ste tzv. populista a viete veľmi dobre, že na tomto môžete nazbierať body a politické. To znamená, že hovoríte presne to, čo chcú ľudia počuť a práve toto vás môže vyniesť potom na dobré miesto v politike. Poslucháč upozornil vás, aby ste sa potom nezmenili. A tak vám túto otázku kladiem, že čo vy vlastne hovoríte Aký protiargument na tieto tvrdenia, že ste populistický politik, ktorý hovorí presne to, čo sa ľuďom páči, čo chcú počuť a nechcete im hovoriť tvrdú, nieraz ťažko počúvateľnú pravdu, ktorá by sa im nemusela páčiť? Tak, ja teďka neviem, jestli to bol slovenský poslucháč a to by ho tým pádem omlouvalo. Bol slovenský nemá, poslucháč, áno. Protože nemá vôbec žiadne informácie, bohužel. A, a to, co říká, je normálny lež, a protože, ale vás to omlouvá toho posluchače, protože prostě nesleduje česká média a nesleduje mojí komplexní historii. Takže, takže velice krátce. Přímá demokracie je jeden ze dvou demokratických systémů, který funguje v nejvýspělejší zemí světa. Druhým systémem je zastupitelská demokracie. Toto je to, to je to, co máme my v České republice. A my na Slovensku. Já dám takovou řečickou otázku. Je švýcarsko-populistická země? Je švýcarsko-populistická země? Pak mi, že ano, tak je populista Jokamura a přiznávám se, budu rád švýcarským populistou. <laughs> Ale Švýcarsko není populistická země. Švýcarsko je jednou z nejvyspělejších zemí na světě, které můžeme jenom závidět. A jenom si všimněte, že například ve Švýcarsku, v Švýcarsku se úplně vyhýbá imigrační krize. Všimněte si toho. Já nevím, jestli se to někteří divá, posluchači uvědomili. Všimněte si, že do Švýcarska masově imigranty nesměřují. Já vám řeknu proč. Protože je tam skutečná demokracie a švýcarský politik se totiž ani neodvážil navrhnout přijímání protizákonných imigrantů. Protože by mu to voliči hnedka spočítali, protože s tím většina nesouhlasí. To je skutečná demokracie, aby politici postupovali v zájmu občanů. Takže doufám, že jsem vysvětlil, že když, když navrhuji švýcarský model tak rozhodně, tak je, jestli jsem pro vás populista, tak já budu rád tím populistou určitě, protože já chci vít, jako aby jsme byli ve Švýčovsku, to máte pravdu. Druhá věc je, a to je to, co vás omlouvá, protože nežijete v České republice, já jsem vydal několik knih, kterých se prodalo v České republice desítky tisíc kusů. E, I mé nejstarší knihy, které jsem vydal už před 67 lety, a ve svých mnoha stovkách komentářů, které v České republice čtou doslova 100 tisíce lidí, tak jsem hovořil o přímé demokracii dlouho předtím, než jsem se rozhodl vůbec někam kandidovat. Dlouho předtím, než jsem vůbec začal uvažovat o nějaké politické kariéře, protože jsem prostě byl už nespokojený s tím, jak to tady v České republice funguje. To znamená, o populismu nemůže být žádná řeč, Když o tom neměně a trvalé, a čeští občany to ví, i ti, kteří mě nemají rádi a nesouhlasí se mnou, tak nikdo nespochybňuje to, že celá léta říkám to samé a vůbec neměním názory. Že si principiálně stojím vždycky dlouhodobě za tím, co jsem kdy říkal před mnoha lety. A chtěl jsem vám říct jednu věc. Právě protože nežijete v České republice, tak jinak byste věděl, jak mě média... Ještě do loňského roku do letošní zemi poplivávali dehonestovali za to, že prosazují přímou demokracii. To znamená, těžko můžu být populista. když to naopak bylo absolutně nepopulární a média země dělali populistu, xenofoba, rasistu, ale populistu z iného důvodu. E, protože oni cítili, že to téma je správné a že neměli argument, jak ho vyvrátit. Ale protože... počkajte, počkej, počkej, populista nie je člověk, který hovorí něco Populista je človek, ktorý hovorí niečo, čo sa páči ľuďom, nie médiám. No to sa támi nepáčilo lidem. Ale nepáčilo sa to, to, to médiám. <laughs> to, to, to znamená, je to presne naopak. Uh, ja, když som začal hovořiť v České republice o, o příjmej demokracii, tak, ma, tak na moje besedy prichádzalo 20-30 lidí, pane redaktore, pred tými 600 lety. Jako jo, lidi to nerozuměli tomu, bylo to pro ně nový. Přesto jsem objížděl celou Českou republiku e, za své vlastní peníze, e, dělal jsem presti, začalo chodit víc, víc lidí před nějakýma třima, čtyřma rokama. Už jsem měl plní divadla, plné velké sály, kde bylo třeba 700, 800 lidí v sále přišli si poslechnout o přímé demokracii, Takže já jsem začínal úplně od nuly a čeští diváci, a čeští občani to ví. jako neznámý anonymní člověk, který se snažil jenom vysvětlit a vysvětlovat lidem, že to tady může být Lepší. Dával se, protože že já podnikám cestovním ruchu, proto já jsem celý život cestoval, takže vidím ty systémy, umím anglicky, psal jsem se na to v těch západních zemích, či četl jsem o tom knížky. To znamená, já jsem začínal z doby, já jsem začínal na náměstích, na besedách, to, že jo, na ulici, kde jsem lidi přesvědčoval, letáky jsem rozdával o tom, kdy to vůbec populární pro nikoho nebylo, pane redaktore. A a, a i v posledních volbách my jsme získali necelých 7% lasů, takže většina občanů není zastáncem příjme demokracie, takže e, e, není to vůbec pravda, a, anebo, anebo prostě jsou zmasírovaní třeba jinými stranami, nebo si myslí, že Andrej Babiš nebo Sobotka to udělají lépe, to je prostě demokratická volba. To znamená, o populismu nemůže být ani řeč, když za své názory jsem byl naopak e, de facto celý svůj veřejný život, který se nějakých 15 let se pohybují v českých médiích, ale z jiných, z jiných důvodů, že ne z důvodu politických, já jsem politice tři roky, to znamená, to znamená bylo to přesně naopak. A teď, když lidé zjistňují postupně a politici a média, že to lidi zajímá to téma a že v tom spoustu lidí začíná vidět alternativu a že v tom začíná vět řešení, tak najednou začínají říkat populista, protože nemají argumenty, jako jo? ale to je přeci úplně jinak, takže doufám, že jsem to vysvětlil, hm. že ta cesta moje je velmi dlouhá a naopak zcela nepopulistická. Mám pocit, že ste to vysvetlili, ako tieto vaše argumenty vezmu posluchači, to už samozrejme necháme na nich, ale pred hudobnou prestávkou ešte jedno, jedno také kritické, keď už teda mám ten kritický, teraz takú kritickú polhodinku, tak ešte jeden argument. Vy ste tu už dnes povedali, že tým takým hlavným motivom, prečo ste sa aj pre tú petíciu rozhodli, bola práve tá migračná kríza. U nás, vy ste... Teda aj pochválili Roberta Fica za to, čo momentálne robí náš premiér, že teda si stojí za svojím pevne, no ale kritické hlasy hovoria o tom, že Robert Fico to robí práve preto, lebo vie veľmi dobre, že na migračnej kríze môže nazbierať politické body. Čiže vie veľmi dobre, že drvivá väčšina ľudí na Slovensku je proti imigrantom a ak sa Robert Fico teda vpasuje do role toho, ktorý bude proti imigrantom hovoriť, že má vysokú šancu, že preberie voličov Marianovi Kotlebovi a podobným politikom. Čiže hovoria kritici o tom, že Robert Fico to robí z pragmatických dôvodov, lebo sa chce opäť dostať do vlády, do parlamentu. A tak A Táto istá výhrada je aj smerom k vám kritická, že Tomio Okamura dnes hovorí proti imigrantom preto, lebo to vaši obyvateľia Českej republiky chcú počuť, a keď budete tieto veci hovoriť, máte vysokú šancu, že sa dostanete do poslanecké snemovne opäť. To na tento ne. názor. Tak to už je absolútne k smíchu a opravdu to pouze omlouvá to, že, že to byl určite dotaz od slovenského posluchače, pretože to je informácia, ktorou už ví úplne všichni Češi, že ja som byl jediný, ktorý už 2-3 roky zpátky upozorňoval v Čechách o samocene na nebezpečí ilegální migrácie. Celou dobu mě za to poplivávaly média, říkali, že jsem rasista, xenofob, že jsem. Tady neříkala ani populista, tady říkali rasista, xenofob, mi říkali pořád. Ještě letos v zimě česká vláda v reakci na moje vyjádření říkala, že tady žádný, žádný, žádná imigrační krize nehrozí, že nám tady nic takového tady není, že kamura říká nesmysly. To říkala tato vláda. To, to znamená, já jsem naopak za to byl ostrakizován, popotahován, dehonestován. A teprve teď se ukázalo, že jsem měl pravdu od počátku, takže teďka naopak obrací přesně jako teda vy říkáte premiér Fico, omlouvám se, já jsem ty informace neměl, takže já, ale zároveň jsem řekl v tom předešlém vstupu, že nechci mluvit o premiérovi Ficovi, protože se nevyznáme slovenské politice, takže děkuju za tu informaci to, jo, a, jsem, a jsem rád, že jsem tu informaci získal, takže... A už se k tomu ani víc nebudu vyjadřovat, že slovenskou politiku opravdu nesleduji a prostě já nemám čas. Ale chtěl jsem říct, že je to přesně naopak a populističtí jsou naopak čeští vládní politici a ti ostatní, kteří až nyní převlíkají kabát a, a, a nyní až teprve, když je to populární a nic jim nehrozí, žádné nadávky médií, tak... Tak, kolik, kolik lidí mi i v loni na ulici nadávalo za to, říkali, vy jste xenopov, vy jste rasista, a já jsem říkal, ne, hrozí to nebezpečí, a teď to konečně přišlo, a teďka vám řeknu jenom poslední větu, kdy Česka, většina českých europoslanců letos v Dubnu, když se hlasovalo o kvótách v Evropském parlamentu, tak hlasovala pro kvóty, slyšíte dobře, pro kvóty pro Českou republiku. A u nás to bylo a na, základě, a na základě tohoto dubnového hlasování v Evropském parlamentu, kdy Evropský parlament dal mandát Evropské komisi aby ty kvóty připravila, i díky hlasům většiny našich vládních poslanců, tak byly připraveny ty kvóty. A když premiér Sobotka a Babiš a a Bělobrádek zjistili, teda Bělobrádek říká pořád, že máme vzít i legální migranty, jako ty to říkají pořád. KDU, ČSL, křesťancí demokrati Přitom tom křesťani budou jako první na řadě z hlediska islamistů, takže já to vůbec nechápu. Ale, když to vidíme v tom islamském státě, to znamená, ale Sobotka s Babišem obrátili, obrátili hnedka názorově, protože zjistili, že většina občanů si myslí naopak. To je populismus nejhrubšího kalibru. A ja opravdu jenom môžu ťiť, aby lidé nemieli krátku pamäť, pretože politik, ktorý jedná, kam tam plášť a jedná jenom podľa toho, co mu momentálne prináši vody, tak to je opravdu skáza pro budúcnosť naší zemi. Tak, popasovali ste sa s týmto kritickým kolom otázok. Dám vám teraz trošku vydýchnuť. A po pesničke chcem poprosiť poslucháčov, teraz nám nevolajte, ja viem, že máte otázok, vidím, že voláte, ale teraz po pesničke skúsime uh, sa pozrieť do mailov, a keď zodpovie na maily, potom dáme ďalšie kolo uh, poslucháčských otázok, no ale teraz už spomínaná pesnička. Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť sa vám hlásime z relácie v prvej línii, ktorej je dnes Tomio Okamura, poslanec poslaneckej snemovne Českej republiky a predseda strany Svoboda a Příjma demokracie. Máme ho nie síce priamo u nás štúdiu, ale na skajblínke. Inak napadlo mi, pán Okamura, niekedy by ste mohli zavítať ku na dománskej Bystrice. pravili by sme si reláciu naživo. Nechystate sa na Slovensko? E, tak, to sa teďka nechystám. Problém ne. je, že Já mám tak plný program, že už se mi teďka dělá prosincový program. A to, znamená, to znamená určitě až někdy bych jel na Slovensko, Bohužel jsem teďka musel odmítnout i několik pozvání na besedy uh -huh. v Bratislavě a podobně, protože já to časově prostě... Máte toho dost, jasné. Protože problém je, že naše uh -huh. hnutí má 9000 členských přihlášek a jsme jednou z pěti největších stran České republice uh -huh. a v podstatě já pořád jezdím po různých krajských a oblastních setkání našeho hnutí, svoboda, přímá, demokracie, takže... A nebo sem v parlamentu a opravdu... Dobre, tom, takže vlastne... Hej, môžeme byť rádi, že vás teda máme aspoň takto na Skype linke. He, poďme, ja som rád, ja rád a za pozvání. Poďme aspoň teda na tie, na tie maily v rýchlosti, aby sme sa potom dostali aj ďalej, lebo máte ich tu množstvo. A píše na Marek: Dobrý večer, zdraví vás Marek z Prešova. Chcel by som sa opýtať pana okamuru. E, nebolo by najlepšie, aby sa takáto petícia zberala naprieč viacerými štátmi a hľadať spojencov aj v okolí, najideálnejšie po osi OKO, teda Okamúra kotleva Orbán. Pretože ako jeden štát to nemusí stačiť od, na odpor. Ale ak by sa našlo takýchto štátov viac a navyše blízko seba, tak EU by dostala riadne silnú facku. Nebolo by najlepšie spraviť takýto krok, pýta Samarek. Máte absolútnu pravdu. My se o to snažíme. Nicméně musím říci, že teď jsme třeba posílali dopis vlastne stranám, s kterými máme v různých tématech určitou spolupráci, a to národní fronta Marine Le Pen, kterou jsme která se zúčastnila naší konference v poslanecké v Praze letos v Dubnu. Tu určitě znáte Marine Le Pen, předsedkyní francouzské Národní uh, front National. Uh, Ať je to strana FPO, kteří se také zúčastnili této konference poslanci, to jsou vlastně Rakušení, že je největší opoziční strana, 21% v posledních volbách, Teď jsem psal dopis i samozřejmě Viktoru Orbánovi, kde jsem mu podpořil v, právě v té protiimigrační politice, v tom odvážném postupu proti Evropské unii, protože jak jste viděli, nakonec v Maďarsku nikdo nepomohl. Evropská unie říká, jaký je to svazek, jak si všichni budeme pomáhat, NATO říká, jak bude pomáhat. Nakonec tom všichni Maďary nechali prostě úplně na pospas osudu. Takže samozřejmě Orbán to udělal správně, kdy po chvíli vyčkávání, jestli tedy mu někdo tedy pomůže tak v podstatě nikdo nepomohl, tak se zařídil sám, e, samozřejmě prospěch většiny národa. To znamená, my se snažíme o tu spolupráci, nicméně musím říci, že ohledně tohoto je ta reakce taková laxní celkem, že se nám zatím nedaří tu celoevropskou petici nějakým způsobem dát, dát dohromady. No tak prostě, asi jsme malá Česká republika, asi ty zahraniční partry do té míry nezajímáme, e, co na to říct. Určitě máte pravdu, ale... O, nejde to tak, Hej, si jasne. Dobre, na ďalší mel ideme, ten, už bude týkať konkrétne vystúpenia z Európskej únie a prípadných problémov s týmto krokom súvisiacich. Pýta sa Miroslav, mňa tak napadá, či by Európska únia po vystúpení z nej, teda krajiny z nej, nemohla uvaliť nejaké sankcie ako formu trestu alebo pýtať odškodnenie ohľadom dotácií tak boli ste tu, kým ste dostávali peniaze a teraz chcete vystúpiť. Že či takéto niečo nehrozí, že by povedzme po prípadnom vystúpení Českej republiky z EÚ alebo aj Slovenska pýtala Európska únia nejaké doplatky respektíve sankcie ako formu trestu? za odškodnenie, za to, čo bolo doteraz vyplatené z eurofondov. Toto sa pýta poslucháč. Tak, tak, tak ja myslím, že toto určite nehrozí. Ja vám řeknu, proč. My sme, ja tady mám tu analýzu pred sebou, ktorú sa mm -hmm. naša strana nechala udelať. A stejne tak by Česká republika musela tým pádem týť odškodnení od Európskej únie za napríklad za likvidaci našeho cukrovarnictví, kde byly zlikvidovány všechny naše cukrovary de facto. To, že museli by sme žádať odškodnení za, za, za vlastně promrhání miliardsta miliard peněz za úplně nesmyslné projekty Evropské unie, jak už jsem tady zmiňoval, na nějaké stavby rybníků uprostřed polí, na nějaké prostě půdolí, jenom aby se utratily peníze na, na podporu různých nepřizpůsobivých občanů a podobně. Určitě to znamená, já musím říct, že ta debata by tím pádem byla velmi hluboká, Kdo co komu dluží a kdo koho jak zničil, protože to, že Česká republika přestala být zemědělsky soběstačná, že jsme vlastně v podstatě v souladu s tím, co nám nakázala Evropská unie, tady máme samá pole řekou Lejnou a že v podstatě. Protože v podstatě tady pěstujeme to, co se zrovna hodí Evropské unii. Víte, já myslím, že ta debata by byla mnohem hlubší a že by, byla, že by byla na velmi dlouho. To znamená, já bych to takhle rozhodně špatně neviděl a znova říkám, ty investice zemí Evropské unie, například Němců, kteří jsou na prvním místě v investicích do České republiky, no tak to bychom se taky mohli tedy v tom případě bavit o tom, co s těmi investicemi a podobně. To znamená, já si myslím, že by ta debata musela být velmi hluboká a podle našich analýzí, analýz, které máme, je to více menej vyrovnané 0, 0. Dobre, vidím, že nám niekto volá, ale počkajte s tým telefonátom, musíme aj nejaké maily prečítať, ale ešte jedna doplňujúca otázka z mojej strany k tomuto. Vy ste to už z naznačili, že teda ako je na tom Švajčiarsko, ale predsa len. Tá výhrada, ktorá sa hovorí u nás, že prečo teda nemožno vystúpiť z Európskej únie, je táto. Že dnes je svet mimoriadne globalizovaný a finančne prepojený to znamená, že ak by sme vystúpili z Európskej únie, my ako krajina, alebo vy ako krajina, by sme na to extrémne finančne doplatili. Odlev kapitálu a podobné veci, ktoré by nás finančne zrujnovali. Za príklad sa napríklad dáva Grécko, ktoré tiež malo takéto nejaké zajačie úmysly, že však vystúpia aj z Grécka a napokon zrazilo opätky a rozmyslelo si to. Čiže to je taká tá hlavná výhrada možno, strašenie, ktorým sa strašia krajiny, ktoré by pomýšľali na vystúpenie z únie, že ak vystúpite, ekonomicky sa vám to neskutočne zráta a budete na tom veľmi, veľmi zle. Vy ste sa už k tomu síce vyjadrili, ale predsa len možno taká trošku hlbšia analýza tohto, tejto výhrady, že ako to teda podľa vás je, doplatila by Česká republika nejakým spôsobom na to, keby z Európskej únie vystúpila, finančne teraz myslím, že by ju to mohlo nejakým spôsobom finančne zrujnovať. Tak já to vezmu odzadu, protože posluchač dal trošku nevhodný příklad Řecka. Řecko je úplně jiná země než Česká republika, já vám řeknu proč. Řecko má úplně jinou polohu. Řecko je zemí, která není ve středu Evropy a je zcela vystrčená vlastně na okraj Evropy. To, za které je dokonce obklopená zeměmi, teďka nově sice má sousedem chudé Bulharsko, které je sice také teďka nově v Evropské unii. Ale v podstatě je zcela vystrčeno na okraj. A v podstatě investice i evropských firem, výrobní závody, prostě není křižovatkou žádnou průmyslovou, protože je prostě velmi daleko. Mhm. Česká republika má úplně jinou geografickou situaci. Česká republika je uprostřed Evropy, je obklopena vyspělými zeměmi typu Německa-Rakouska. To znamená, je, je obrovsky výhodným cílem, i co týče infrastruktury dopravní právě pro západové evropské země. To znamená, Řecko my nemůžeme srovnávat vůbec ani, vůbec ani geograficky. My ho nemůžeme srovnávat ani ekonomicky, protože Řecko se dostalo do Evropské unie, abych teda postoupil k dalšímu argumentu, na základě zvlašovaných výkazů to všichni víte určitě, nebo jste o tom slyšeli, to je zcela prokazatelné a je to pravdivé a už to bylo mnohokrát řečeno, oni falšovali ekonomické výkazy. Falšovali a ekonomickými výkazy o, sva, o, o stavu své ekonomiky. E, takže Řecko je úplně v jiné, jiné situaci, než je Česká republika, která je v centru Evropy a nelze ji tak jednoduše přehlédnout. Je to podobná situace jako Švýcarsko nebo Lichtenštinsko, které nejsou v Evropské unii nejsou v Evropské unii a samozřejmě fungují e, v rámci zóny volného obchodu, e, jsou součástí šengenského prostoru, ale jsou suverénní a když to pro ně není výhodné, tak řeknou prostě dost. Mimochodem e, v Evropské unii není ani Norsko, tam je situace trošičku jiná, protože mají samozřejmě velké ropné zásoby, a, ale e, přihlášku například nedávno stáhli Island, který Island, který je hodně řekl bych mimo tu centrální Evropskou unii, nicméně ty návyky mají než ne, řekové, protože jsou mnohem spořádanější, tak si ekonomicky vyhodnotil, že pro ně není výhodné být součástí Evropské unie. Takže přihlášku stáhl Island. A jak víte, tak nově chtějí hlasovat o vystoupení z Evropské unie i ve Velké Británii. Ano, to, ano, ano. to znamená, uh, není to tak ten příklad toho Řecka, ten je zrovna trošku z pozicí České republiky nesrovnatelný, protože Řecko je zemí, která je i zase, my na to nemáme tolik časový prostor, ale kdybych měl rozebírat, jak se došlo postupně k tomu obrovskému řeckému dluhu, tak to je taky zajímavá debata a možná k tomu někdy bude prostor, kdy tenkrát vlastně premiér Papandreu vlastně už vlastně sliboval, sliboval, dával volivní sliby na dluh, postupně z prostupně vlastně zestátnil či spolostátnil až šty řecké firmy a odvětví tak, že 40% v tom vrcholném období řeckých lidí v produktivním věku pracovalo ve státním nebo v polostátním sektoru tím si podchytil 40% dospělých voličů, velice chytře, přitom sám byl absolvent Harvardu, ekonomiky na Harvardu v Americe, takže velice dobře věděl, jak má správně fungovat Amerika, právě, pardon, ekonomika, a právě proto to dostan, že to věděl, tak to nastavoval podle svého, aby to bylo jenom výhodné pro něj a pro jeho rodinu samozřejmě, aby zbohatli. Yeah. A vlastně on si, oni si to tam udělali, tak teda když jsme u toho řecka, teda, teda jestli je teda ještě, ještě minutka prostor. Yeah, že on vlastně zaměstnal ve státním či polostátním sektoru, protože ze státního všechno možné, co šlo, ve vrcholnou chvíli 40% představte si, obyvatelstva v věku. Těm sliboval pořád vysoké důchody a vysoké platy, takže oni ho opakovaně volili na dluh. Jo? A tím vlastně Postupně ta řecká krize, ona má totiž historii už desítky let zpátky, kdy řekové vlastně podlehli slibům tohoto velice, řekl bych, vychytralého politika, kdy 40% řeků ho neustále volilo, protože u něj sliboval, sliboval a věděli, že hlavně má přímý, přímý vliv na jejich platy, protože byli ve státním a polostátním sektoru. To znamená, to byla mimořádně nebezpečná, mimořádně vychytralá politika, která vyústila samozřejmě dnešní problém Řecka. Proto já bych to mohl rozebírat hloubky to Řecko ještě a ještě dlouho že príklad Řecka byl nevhodným příkladem, pretože my nejsme v pozícii Řecka. Česká republika není v pozícii Řecka ani ekonomicky, ani historicky, ani geograficky. Dobre, čiže inými a... slovami, jednou vetou povedané, vy sa vôbec neobávate toho, že po prípadnom vystúpení z Európskej únii by Česká republika nejakou finančne na tom extrémne stratila. A, vôbec v žiadnom či, či, prípade nič také by či, či, sa neobával. ne a říkal som to už pred hodinou v úvodu našeho pořadu. Tady mám před sebou tu analýzu, co se týče hmm. peněz z Bruselu. A e, já už to věc chci znova opakovat, co jsem říkal v úvodu pořadu. E, my nemůžeme vystoupit okamžitě. Ta příprava by trvala cirka do roku 2019-2020, je to na 3-4 roky přípravy. A jak víme, tak už v tom období Česká republika do Evropské unie by přispívala více, než by od ní brala. Ale e, v podstatě je potřeba upravit všechny smlouvy. Je potřeba všechno připravit tak aby to proběhlo samozřejmě po důkladné přípravě. Nicméně, z toho budoucího hlediska, když to schrnu, co to už jsem tady říkal v úvodu pořadu, tak Česká republika na tom do budoucna jednoznačně vydělá. A to už říkám jenom z toho pohledu, když to řeknu teďka hodně laicky to schrnu, že v okamžiku, že nebudeme platit Evropský parlament, Nebudeme platit euroředníky, nebudeme platit evropské poslance, nebudeme platit doslova desítky a stovky miliard do budoucna na ilegální migranty a na jejich nezaměstnané rodiny, protože jenom pro vaši informaci 80% z těchto ilegálních imigrantů jsou dlouhodobě například v západní době nezaměstnaní. Takže si vemte, že vám někam přijde desítky tisíc lidí na základě zákona o slučování rodin, jich tady za chvíli bude pěti až násobek, o tom se hovořilo, o tom zákoně ano. ten platí určitě i na Slovensku. Ano. A samozřejmě tyto lidi musíte neustále živit z vlastních daní, šatit je třikrát denně jim dávat najíst a když jim to nedáte, tak, zač, tak půjdou do ulic a začnou házet kamenama a, a, a mlátit do něčeho tyčema a, a házet prostě hroba. To znamená, ten problém, když do toho dáte ještě problém kriminality a sociálního sociál, napětí, Sociálně pokojů. Ten problém dlouhodobě to máme skalkulováno tak, že by Česká republika na tom určitě neprodělala. Naopak z toho dlouhodobého hlediska, tím myslím střednědobý horizont, několik dlouhodobý horizont, tak na tom ještě Česká republika určitě vydělá. A znova dávám příklad těch, těch několika malých zemí, relativně malých, které mají počet, stejný podobný počet obyvatel jako Česká republika, které samozřejmě bez problémů v rámci té střední Evropy, v rámci toho prostoru, kde je všechno provázáno, tak se bez té Európs únie, samozrejme obejdú. Mm. Potom ešte bez, o... toho členství, bez toho členství, mm. bez toho prímeho členství, myslím. Tam potom ešte otázka toho, že či by vôbec mohla krajina z Európskej únie vystúpiť, či je tam vôbec taký mechanizmus zakomponovaný na vystúpenie, No, A že... na tu otázku vám odpovím. Právě no. proto je potřeba vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie, aby ne o kamura, ne naše hnutí svoboda a přímá demokracie SPD, ale my chceme, aby občani se rozhodli, protože cítíme, že minimálně mezi našimi voliči je značná část voličů, kteří by si o tom rádi rozhodli a tuším, že i v české společnosti. To znamená, tady je, teďka se tady dělají nevratné kroky. Tím myslím to přijímání těch tisíců imigrantů, ale ono jich bude za chvíli mnohem více, jako to si nemyslete, ano. ale to už tady nebudu opakovat, to, co jsem říkal, s těmi zákony a podobně. Ano. Kdy Kdy v podstatě je potřeba zase včas, a my říkáme včas, zase s přestíhem několika let, se k tomuto závažnému tématu vyjádřit, protože potom už bude definitivně a nevratně pozdě. A já jsem přesvědčen o tom za sebe, když už jste se mě na to ptal, že ta negativa v tom střednědobém horizontu jednoznačně převáží. Problém je toho členství. Problém je, že pak už to bude nevratné. To je ten problém, že až si to uvědomíme za těch pět let, nebo uvědomí si to většina společnosti za 50 let, tak už to nikdy nebudeme schopni vrátit. Stejně jako v Německu, už teď přichází a značná část Němců si myslí, že už to nemůžou zvládnout s, s těmi imigranty, už jim ne. to přerostlo přes hlavu. Problém je, že nikdy nedostanou zpátky. Oni budou vydírat, oni budou hrozit skočením z okna, oni budou dělat demonstrace, oni budou kopat, mlátit, házet prostě lahvema, Ale nikdy už je od tamto nedostanou a budou je muset na generace živit, protože oni neumí ani jazyk, ani německy neumí řemeslo. Bude to obrovská zátěž. A věřte mi, že během několika let a já myslím, že to bude dříve budou v Německu velké nepokoje. A spýta, keď idem na ďalší mail, že čo hovoríte na konanie. Vy ste teda už spomínali, že veľmi v slovenskej politike sa neorientujete, ale to ste isté zachytili konanie nášho premiéra Roberta Fica, ktorý sa vzoprel v Bruselu a napriek výhražkám europolitikov je teda rozhodnutý podať žalobu na súdnom dvore Európskej únie v súvislosti s rozhodnutím o kvótach na prerozdeľovanie utečencov. Poslucháč sa vás teda pýta, že aký máte názor na toto konanie Roberta Fica. A ja k tomu ešte jednu vec potom doplním, k tejto jeho otázke. Ono to pôvodne vyzeralo tak, že budeme V4 v tom spoločne, teda my, vy, Poliaci, Maďari a pripojili sa Rumúni, ktorí sme boli mimoriadne proti kvótam. Nakoniec to ale vyzerá tak, že prvé, ktoré odpadlo, bolo Polsko, No a potom neskôr ste nás tak trošku opustili aj vy Česi, aj, aj teda aj Maďari, aj Rumúni a nakoniec tou žalobou sme ostali sami na Slovensku uh, ohľadom teda prijatia uh, povinných kvót. Tak poďme k tej otázke poslucháča, že ako vnímate v tomto smere konanie Roberta Fica? Mnohí analytici na Slovensku politicky to hodnotia e, spôsobom, že Slovensko si týmto konaním premiéra mimoriadne pohorší a že teda zo strany Bruselu e, prídu nejaké kroky, kde to v budúcnosti pocítime ako veľmi negatívne. Tak e, máte pravdu v tom, že Európska únie je normálny vyderačská struktúra. Oni vůbec, jejich cílem je udělat evropský superstát, kde všichni budeme mít evropské občanství, úplně zrušit národní identitu jednotlivých zemí. Vy si vemte, že my u nás v České republice máme zakázáno dělat takzvanou veřejnou zabíjačku. to znamená, to není, že se tady někdo zabíjí, ale jsou to veřejné vepřové hody, které po generaci, kdy to znáte z Moravy určitě, ano, ano, po, generaci, samozřejmě. po generaci, se u nás konali, moje maminka je také z Moravy z Zlínského kraje, Nikomu se špatně z toho neudělalo, z té zabíjačky, jak víme. Naopak všichni ve všichni zdraví si pochutnávali. A, takže u nás nám zakázali nám naše národní zvyky. A naopak ještě tady naopak prosazují, abychom povolovali brutální zabíjačku Halal. To je ta muslimská zabíjačka, kde se podřezává krk zvířatům za a ještě za recitování veršů Koránu. Takže je to úplně postavené na hlavu, co se tady děje. Ale zpátky k té vaší otázce. Tak to, že se Slovensko vzepřelo, je správné, protože v tomto daném okamžiku premiér Fico vyhověl, vyhověl vůli většiny občanů Slovenska. To je správně. Ten krok je ovšem nedostatečný, protože kdyby byl premiér Vico skutečný demokrat, tak prosadí u vás skutečně demokratický zákon o závazném referendum. Hmm. Nikoliv ten zákon, co máte vy, že referendum skoro nejde uspořádat, protože jsou tam tuším, že je tam obrovské množství podpisů, které potřeba se sbírat a tak dále. Musíte má nadpolovičnou množstvo podpisů. Nadpoličné kvórum je potřebné. Tak, tak, tak, a tak dále. Protože když volíte politiky, tak přesně také není žádné kvorum. No. To je přesně ta obrovská lež, kdy když politici se nechávají zvolit, tak žádné kóum v zákoně není. To znamená, i jeden občan může zvolit cena, může zvolit poslance. Ale jak mají občané se vyjářit během volební období a politikům do toho mluvit, protože s něčím nejsou spokojení, tak tam naopak nasadí vysoké kvórum, aby jim do toho mluvit nemohli. Hmm. To znamená, to, že premiér Fico sám o sobě žádný demokrat není, to je přeci zcela jasné, to musím říct si na rovinu, protože kdyby skutečný demokrat byl, tak skutečně povolí, aby bylo skutečně demokratické referendum na Slovensku. A samozřejmě v tom případě, protože podle ústavy by podle mého názoru mělo být závazné to referendum, tak kdyby občané Slovenska závazně rozhodli, že chtějí opak, tak samozřejmě potom si Evropská unie může klidně stoupnout na hlavu a nic s tím neudělá. A to vydírání Evropské unie, to vydírání těch úředníků, nikým nevolené Evropské komise, to je skutečně absolutní vrchol. Poláci byli vydíráni, protože jsou závislí na dotacích do zemědělství. Oni mají obrovské samozřejmě zemědělské plochy. Polsko, Francie, Německo, to jsou ty země, kteří jsou samozřejmě no, ty země s největšími osebnými plochami v, v Evropské unii, jsou závislí na dotacích. To znamená, Evropská unie začala vydírat a samozřejmě Poláci ustoupili. E, takže v tomto konkrétním jednom kroku, že se Slováci vzepřeli, v tom můžu jedině gratulovat Slovensku, protože česká vláda jsou normální sraby a zbabělci. Omluvte mi trošku trčí slovo. Ne, to je v pořádku, já, klidně. úplně proti vůli občanů České republiky. Nejhorší je, a to tady zdůrazním už asi popáte, že ty kroky jsou zcela nevratné. Zcela nevratné. To je totální narušení české suverenity a totální narušení, Společenského prostředí v České republiky, protože vyznavači islámu, a, co, a to jsou de facto všichni z 99% vyznavači islámu. Já to vím, protože já jsem naštívil ty, ty e, zařízení pro nelegální imigranty jak ve vyšní lotách, tak Běle pod bezjezem. V Vyšní lotách ve Frítku Mísku jsou všichni vyzna, vyznavači islámu do jednoho. Potvrdili mi to, potvrdil, potvrdil to vedení. Stejně tady jsem byl v Bělé pod bezjezem, to je, to je další obrovské české zařízení pro nelegální migranty, e, ale tam je jenom špička ledovce, protože tady se jich pohybují 10 000 naše muzeí a nikdo je nechytá, že o nikdo je nechytne, přitom je to protizákonná činnost, tak, tak tam nám vedení také potvrdil, že tam není ani jeden syrský křesť, křesťanský utečenec. Oni tady totiž žádní nejsou, víte. Je to jenom taková blamáž Evropské unie, taková lež naší vlády, protože aby tady vůbec nějaký byli, tak je potřeba přivézt letadlem, protože oni totiž tady nejsou. Je to všechno muslimská invaze. A jak říkám, islám náboženství, které je zcela nekompatibilní s naším světem. Hlásá nadřazenost nad ženami. Žádá nadřeznosť vyznavaču islámu vůči účine věřícím. To nemá co dělat v našej demokratické Európe a ja říkám jasne, že buď islám nebo demokracie. Tak. Islám nebo svoboda a demokracie není nic mezi tím a já jsem vrcholný demokrat a ja chci, aby sme mieli svobodu a demokracii. Tak teraz si dáme hudobnú prestávku a keď ste hovorili o vašich politikoch, akí sú to sraby, môžete kľudnej pridať, lebo už máme po 22. Nehovorím zrovna, že máte nadávať nejaké vulgárne slova, ale ne, môžete ne, ne, byť... ja slova ja neviem. Ale môžete byť kľudne priamejší, samozrejme. A tak tým vašim politikom, ako aj tým našim zahráme nasledujúcu pesničku, ako to s nimi mnohými vyzeralo, keď boli mladší. Ještě když chodil do školy, dětsky nejlíp z nás plnil úkoly. Skvělý diktáty, dětský kravaty, klub jak andílek, trochu debílek. Brejličky se mu vlžily, za to jedničky se množili, množily. Dobře maloval, skvěle žaloval, tenhle Že byl příliš nesmělý Tak je nesnášel třídí donášel Ten náš debílek Pardon andílek A tak životem šel Tenhle klustínek Ze snubu vyšlapal jeho tatínek Na drahej fráček Malej vodznáček Hajzlik od kosti Co má rád kosti, Vlasy pomalu Vážení poslucháči, máme krátko po 22. hodine, 5. minúte. Počúvate reláciu v prvej línii. Hostom dnešnej relácie je pán Tomio Okamura. Je to poslanec poslaneckej snemovne Českej republiky a predseda strany Svoboda a všimná demokracie. A teda, ak dovolíte pán Okamura, prešiel by som hneď na maily, lebo je ich tu veľa, aby sme ich stihli prečítať čo najviac. Môžeme? Ano. Dobre, tak ideme na ne. Podobná otázka, ktorá tu už zaznela, píše vám Ivan Z Brna. Dobrý deň, pán Okamura. Nebolo by dobré, aby sa všetky tie iniciatívy zamerané proti islamu spojili do jedného veľkého bloku po vzore Národnej fronty Mariele Penovej tak, aby bola väčšia šanca na úspech vo voľbách. Drviavá väčšina obyvateľov našej vlasti už toho má skrátka dosť a čaká vyslobodenie z tohto marazmu. Nedalo by sa v tomto smere s týmto niečo robiť? Ja absolútne súhlasím, ja s tým problém nemám. Mm. E, e, samozrejme, v České republice nicméně je taková určité politikaření, bych řekl, některých subjektů, takže ta, ta dohoda je obtížná, protože třeba mají různé, řekl bych, osobní zájmy, nebo za těmi projekty stojí podnikatelé, kteří jsou skutečně, řekl bych, česky hodně provaření, takže ten, výsledek by byl, takže ten volební výsledek by naopak byl špatný po té, co sa provalí, kto za tými projekty stojí. Takže ono to není tak jednoduché, víte, ale i tak samozrejme principiálne sem pro, abychom sa všichni spojili. Hmm. Dobre, teraz taká jedna otázočka trošku na telo od Reného. Rád by som sa opýtal vášho hostia, či sa stretáva v dennom styku s určitými výčitkami na jeho adresu v súvislosti s tým, že nie je rodeným Čechom a tým pádom je svojím spôsobom tiež imigrant. Inak má výborné názory, aj dar reči, fandím jeho hnutiu a zdravému rozumu. Ďakujem, toto napísal René, že či sa teda stretávate s takýmito výhradami? Tak ja, ja imigrant určite nejsem, protože e, moje maminka je z Moravy. E, ja nejsem Čech, ale ja som na púl Moravák, takže težko môže byť imigrant. E, takže to ne a a, a tatínek můj neimigroval do České republiky nikdy. Maminka se naopak provdala do Japonska. To znamená, ani můj tatínek nebyl imigrant nikam. To znamená, já v podstatě žádné imigrantské rodiny nejsem. A pakliže to, že někdo z nás má z poloviny jednoho rodiče cizince, což je na Slovensku určitě hodně lidí, tak asi mu neříkáme imigrant, že jo? To asi těžko, že jo? Takže, a, a já žiju v České republice... Já jsem se sice narodil v Tokiu, ale i já jsem jsem přijel poprvé, když mě bylo 6 let. To znamená, já jsem celou základní školu absolvoval v České republice, i celou přední školu dokonce v České republice. Žiju tady de facto celý život úplně. A jak říkám, moje maminka je z Moravy a ona se provdala do Japonska. Takže, a je to ještě o to složitější, že můj starší bratr se narodil v Praze, ale zrovna, když jsem se narodil já, tak rodiče byli v Tokiu, já jsem, já jsem se rodil v Tokiu, takže e, vidíte, že to není s tou imigrací tak jednoduché. protože to by znamenalo, že můj starší bratr není imigrant a já jo a vidíte, že už se zamotáváme a že je to úplný nesmysl. To, to znamená, že já se s tou Vítkou e, nesetkávám, setkávám se s ní jenom u lidí, kteří znají moji historii, protože drtivá většina obč občan České republiky ví, kdo jsem samozřejmě, nebo všichni to ví podle průzkumu, že všichni do jednoho ví, kdo je to Tomi Okamura, i moji historii znají, takže jsou to spíš, spíš plivnutí, plivnutí, jenom taková zlá plivnutí, když nejsou argumenty, že někdo to někdy někam napíše, ale to je jenom taková legrácká, samozřejmě drtivá většina občí republiky ví, kdo jsem. Hmm. Myslím, samozřejmě, jako jméno znají všichni, ale ví, kdo jsem je jakoby původem, a, a reflektují to a ja už som tým pádem, ja už som sa svým programem byl dvakrát úspešný ve voľbách do parlamentu. To znamená, oni to ví a, a ví, že nejsem žiadny pristiehovalec a i kdybych byl, ja si za svými názory proste stojím a mňa to budú. Tak opäť kolo telefonických otázok posluchač na telefóne. linke ešte predtým, ako mu dáme slovo, len zopakujem hmm. číslo 048 381 01 01 Sem nám môžete telefonovať a maily studiozavináčslobodnývyselac.sk Ty môžete adresovať na túto adresu. Dobrý večer. Dobrý večer. Ešte by som chcel povedať Tomiovi, že mali by byť pripravení na to, že po ňom pôjdu a jednoducho budú na ňom chcieť zneužiť kaďaké informácie, takže no jednoducho... Nech si dáva pozor. Pozor. Áno. Jasné. Pekný deň. No, Dobre, do Pozor tak, si máte dávat, velký na sebe. Tak, tak děkuji za to upozornění, ono už to probíhá, protože možná se to zaznamenalo i na Slovensku, že na mě byl politický puč, udělává to s na jaře, kdy vlastně byl půč vlastně mém vlastním vnutí, kdy za kterým stojí významný, čeští, významný český nebo známý český podnikatel, různé další struktury, Protože prostě bylo cílem odstranit Tomiho Kamru s programem Přímé demokracie z politiky. Byl jsem, byl jsem terčem obrovské dehonestace, protože samozřejmě média, ty si na tom rádi smyslí, přestože měli fakta, věděli, jaký jsou fakta, cílem je samozřejmě pomluvit a zmanipulovat. Protože česká média z poloviny vlastní lidé, kteří samozřejmě nechtějí přijmout demokracii, navíc jsou mými přímými, přímými politickými konkurenty, hmm. Ta, ta zbylá polovina, ty moji politický konkurenti mají obrovské peníze, ať je to Česká strana sociálně demokratická, která disponuje pro volby prostě 100 miliony korun, ať je to Andrej Babiš, který má samozřejmě miliardy Uh, mimochodem, i s dotací z Evropské unie mají jeho firmy obrovské peníze v řádu miliard. To znamená, já, já takovýmhle konkurentům samozřejmě finančně nemůžu konkurovat vůbec. To znamená, v uh, toto poloji nerovný boj. A dneska peníze jíbou světem, takže zaplatí si prostě všechno. Od médií si zaplatí nebo si je koupí. Uh, prostě točí se kolem nich obrovský množství lobbystů, obrovský množství různých biznismenů. To znamená, já samozřejmě už jsem byl trčem velkého politického puče, přesto jsem se z toho otřepál, přesto v tom boji za ten program vlastně demokratickými metodami samozřejmě pokračují dále. Protože se mi to nechce vzdát, protože prostě si myslím, že kdyby Česká republika měla přímou demokracii, byli jsme zemí typu švýcarská, i kdyby to bylo třeba za 10, za 20 let, tak by to bylo prostě skvělý, aspoň pro další generace, protože mě už je 43, tak aspoň, aspoň uh, třeba další generace aby ta Česká republika byla skutečněžeže já si myslím, já mám to tady rád a já si myslím, že my máme na to být jednou z nejvýspleších zemí světa. Bohužel ten systém, který tady je, nahrává prostě jenom určitým skupinám, ale kdyby tady byla skutečná demokracie, tak by sme to určitě dokázali být mnohem dále. Já jsem přesvědčen, že i Slováci. Hmm. Dobre, ďalší další mail se týká otázok, které souvisejí skôr s vystoupením z Evropské únie. Pýta sa Jánský súd. Dobrý deň, všetkým v rádiu slobodný vysielač. Chcem sa opýtať pána Okamoru, či v prípade vystúpenia našich krajín z EÚ by po nás Brusel nepožadoval späť eurofondy, teda miliardy eur, ktoré nám už vyplatil, a či by zahraničné firmy z EÚ podnikajúce na našom území neboli znevýhodňované v podobe daní, nakoľko by už nebol možný voľný pohyb tovarov v rámci EÚ. Tak, ja už som na to odpovídal. Ja som presvedčená podľa informácií o tom, že by EÚ uh, fi finálne nemohla nič žádať. Protože tím pádem my bychom taky, na, já být tu vlády, tak budu žádat také na Evropské unii náhradu těch škod, co způsobili našemu průmyslu a to jsme prostě jako nám zlikvidovali třeba úplně cukrovarnictví, já už jsem o tom hovořil. To znamená, jako to je potom nekonečná debata. A já myslím, že ta debata by potom jakoby neměla konce, takže já si myslím, že tady je na místě rozumná dohoda. Co se volného pohybu zboží, ten by byl zachován samozřejmě dál. Vy se podívejte na Švýcarsko, podívejte se na Lichtensteinsko. Tam je normální volný pohyb zboží a nejsou v Evropské unii, takže to vůbec není problém. Stejně tak kontroly na hranicích. Evrop, členství v Evropské unii nemá nic společného s členstvím v šengenském prostoru. To znamená, vůbec nemusíte být v Evropské unii, abyste byl součástí Schengenu. Opět vy Švýcarsko, vy z další země. To znamená, to znamená, z tohoto pohledu ty obavy nemám a samozřejmě i ty zahraniční firmy, které tady investovaly, tak by nějak, zvího, nějak by nepřestali být jakoby, ten současný stav by v podstatě nebyl narušen, protože to by bylo už jenom na rozhodnutí Slovenska nebo České republiky, jakým způsobem nastaví ty podmínky tak, aby to všem vyhovalo. Rozdíl jenom v tom, že my budeme mít svobodu rozhodování. A je to jenom na nás. A samozřejmě Evropská unie na nás žádné. Žádné sankce neuvalí, protože jsme mezi z důležitých odbytišť a těch investistů těch z zahraničních firmy tady tak obrovské množství. Já, já už jsem tady opakoval několikrát, my máme na prvním místě v České republice investice z Německa. To znamená samozřejmě, že Německo si v žádným případě nedovolí, aby Volkswagenu a dalším firmám Siemensu a dalším tady prostě dělalo nějaké překážky. To přeci absolutně ne, to, to prostě nelze. My jsme, my jsme i geograficky uprostřed Evropy a je to tak provázané, že toho bych se vůbec nebál. Já myslím, že je to víceméně jenom politická otázka, hmm. to vystoupení vystúpení z Európskej únie, kterou by bolo potreba na mnoha a mnoha složitých jednání do řešení. No poslucháč Juraj si všimol ešte ďalšiu prípadnú komplikáciu, ktorá by mohla vzniknúť po vystúpení z Európskej únie a jeho mail znie takto. A, súhlasím vo všetkom s hosťom, jediná cesta pre naše krajiny je okamžité opustenie zločineckých organizácií ako EU, Mordor a NATO, ale... Mafia sa neopúšťa a je tu veľké riziko, že mimovládne organizácie by, to, by vyrobili nejaký majdán či nedaj Bože nejakú občianskú vojnu a nakoniec by nás humanitárne vybombardovali. Čo vy na to? No tak, podívejte sa tých scénářů, to by sme sa tady bavili už o všech možných scénářích. To, co k tomu môžu říct, že tzv. neziskové organizácie, u vás na Slovensku sa tomu říká, teda, že im je humanitárne organizáce, to je opravdu obrovské zlo ty vlastně parazitují na státním rozpočtu, to jsou ty organizace, na které už Česká republika ročně vynakládá, respektive naše vláda, já s tím absolutně nesouhlasím, tak už na ně vy, už jenom na imigranty, na organizace, které podporují imigraci, takzvané neziskové, tak vyinkasovali čtvrtě miliardy korun. A za tyto veřejné peníze, oni vlastně propagují Lákají imigranty do České republiky, propagují prospěšnost imigrantů, přitom to většina lidí nepřeje. No to je kocourkov. Já vím, že to taky řekne na Slovensku, že je to kocourkov, ale prostě to je neuvěřitelné ta řekl bych, ta chobotnice té Evropské unie. Až kam to šahá, ta zrůdnost toho systému, kde parazituje jeden na druhém. To opravdu, já vám řeknu, že z toho střednědobého horizontu, znova opakuju, jsem přesvědčen o tom, že to vystoupení mi nám pomohlo, protože řekněme si upřímně, na čem tratí Švýcarsko? Švýcarsko nemá nějaký průmysl velký, my máme mnohem, mnohem více průmyslu, podle mého názoru, než má Švýcarsko, že výrobních závodů. E, e, jako, e, my, jsme, my jsme národ v podstatě pracovitý, my jsme národ ve střední Evropě. E, já si myslím, že. Uh, jako my, my nejsme zemí, která by měla finálně prohrát jako v našem geografickém prostoru, ale já bych řekl ještě uh, jeden argument, který tady mi taky tady uh, zazníval, před chvílí to naznačil tady poslucháč, že Evropská Unie zajišťuje svobodný trh, ale to přeci vůbec není pravda, protože je to přesně naopak. Trh je kvůli Evropské Unii stále více regulován a podnikatelé se stávají závislými na dotacích. Naopak, ten trh, jak ho nastavila Evropské unie, je absolutně pokřivený, protože na něm vítězí ti, ti podnikatele, kteří si umí prolobovat získání dotací a ne ti, kteří jsou nejlepší. Uvědomte si, toto máte určitě i u vás na Slovensku, že ten, kdo získal dotace, protože měl různé známe nebo někomu dal provizi e, a tak dále tak prostě získal konkurenční výhodu, úplně nesystémovou konkurenční výhodu a převálcuje všechny ostatní konkurenty. Teď ta zrůdnost toho trhu, i toho podnikatelského trhu, i toho ekonomického trhu té Evropské unie, to bychom tady mohli dávat další a další příklady a tohle všechno napravit a dát zpátky, e, zpátky vlastně do toho stavu. To je skutečně záležitost na mnoho a mnoho let, ale já myslím, že to stojí na to. Decidenti, já nevím, jak u vás na Slovensku, ale my jsme tady měli průmyslové závody, které vyvážely do celého světa v České republice my jsme měli svoje suroviny a tak dále, Po té privatizaci, nejenčí to začalo privatizací klauzovou, tady se to rozkradlo, poté přišla Evropská unie, která nám přikázala, co smíme vyrábět, co nesmíme vyrábět, co smíme pěstovat, co nesmíme pěstovat. A, a finále je, mimochodem dám ještě další důkaz absolutní neschopnosti Evropské unie, podívat se na Číny. Uvědomili jste si, jaká je to zrůdnost. Já už jsem o tom několikrát jsem se snažil i v rámci orgánů Evropské unie, ale spíše formou dopisu a diskuzí, že my jsme malá opoziční strana, řík, jim sdělit, a odpovědi jsem dostal teda různé, proč je tady povolen dovoz čínského zboží, které je se smí vyrábět za jiných podmínek než výrobci v Evropské unii. A si klidně číň ani sem zboží. Ale do pytle by přeci mělo být podmínkou, aby to stejné zboží, ty stejné hračky a tak dále byly vyráběny za stejných podmínek, jako musí splnit výrobci v Evropské unii. To, že mají nižší platy, je v pořádku. To chápu, to tady nenapadám. Ale oni vůbec neplní třeba ty normy, ty hygienické normy, i ty normy, že tam prostě pracují děti třeba prostě a podobně. To znamená, to zboží je logicky mnohem levnější a často taky méně kvalitní a přesto se sem dováží. Logicky když evropský výrobce, třeba slovenský výrobce nebo český výrobce musí splnit složité podmínky Evropské unie, tak s tím svým výrobkem nikdy nemůže cenou konkurovat čínskému a Evropská unie likviduje úplně ty naše výrobce a dělá je závislými na dotacích. Hmm. Takže ten správný postup by měl být a už bylo mnoho hlasů i v Evropské unii i na úrovni Evropského parlamentu, aby přinutili Čínu že u toho zboží, které, byva, které přiváží do Evropské unie, aby bylo garantováno, že je vyráběno za stejných podmínek, za stejných, jakoby, Uh, aby kritérií, Které musí plnit výrobci v Evropské unii. Aby prostě to byla opravdu žádná konkurence, dejme tomu na základě jenom platů, výše platů a podobně. Ale my máme v Evropské unii taky země, mezi ně patří třeba Slovensko, ale hlavně Rumunsko-Bulharsko a podobně, kde jsou ty platy nižší než v západní Evropě. Ale, a naopak by stoupla zaměstnanost u nás. i vy na Slovensku máte velkou nezaměstnanost u nás taky. Takže teď jsem vám dal další z mnoha příkladů, ke kterému jsem se tady ještě ve vysílání nedostal, že ta Evropská unie tak pokřivila náš trh, že naopak ona vyrábí naše a naopak sem dokonce nechává volně dovážet výrobky ze zemí mimo Evropské unie, které nemusí plnit ty kritéria při výrobě, které, ke kterým jsou nuceni ovšem výrobci v zemích Evropské unie. To je přeci absolutně systém na hlavu a takhle bychom si tady mohli uh, vyprávět opravdu dlouho, takže ta debata není opravdu jednoduchá, Já znova říkám, já jsem pro referendum pro vystoupení o Evropské unii, ať rozhodnou občané, ale musí tomu následovat skutečně demokratická diskuze, což sam o sobě bude problém a je to problém, protože Ti, kteří nemají názory jako Evropská unie, tak v českých médiích jsou opravdu pod cenzurou. Stejně jako naše strana nás vůbec nezvou do médií tady mm. v České republice, aby tyhle ty názory nebyly slyšet, aby občani nemohli začít nad tím přemýšlet, nad těmi argumenty, aby se občani nezačali zajímat hloubky o tyhle ty argumenty, které tady jsou. Takže samozřejmě jenom snad už, abych zase neprotahoval tu svůj odpověď, řekl jsem tady dalších pár přímých Přímých vlastne příkladů, kde je ten, naopak je to tak pokřiveno, ten ekonomický trh, že ze vlastne nelze ani normálne konkurenčne schopne podnikať vlastne. No poďme aj na telefonát, lebo niekto o, čaká, dosť trpezlivo aspoň verí. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, tu je Braniho z Ja by som sa takto ešte na chvíľočku vrátiť k tým možným dopadom vystúpenia Zaujímalo by ma hlavne pán odchanora spomínal, že odchod z Únie ešte znamená vystúpenie zo Schengenu a z eurozóny zóny, respektíve, ako aké sú tam väzby, Ej, že, ako je to previazvané, Kedy sme vystúpili z Únie, musíme znovu nejako iniciovať nejaké žiadosti o vstúpenie do týchto ostatných mm -hmm. Členství, alebo Ale to, by zostalo ze splatnosti, že je to úplně nezávisle ne, za otázku. To spolu nemá de facto vůbec n společného. Protože voľná obchodní zóna a volná obchodní zóna ta nemá vůbec spoločného společného členství v Evropské unii. Schengenský prostor nemá také nic společného s, členským, s členským v Evropské unii. Dám příklad, já tady pořád mluvím o Švýcarsku nebo o Ligteřsku, tak se podívejme na Chorvatsko například. Chorvatsko, než vstoupilo do Evropské unie, tak, e, takhle, opačně, Chorvatsko je v Evropské unii, ale není součástí šengenského prostoru. Takže tady to dokonce vidíme opačně. Naopak Švýcarsko je součástí šengenského prostoru, ale, ale není v Evropské unii. To znamená, to vůbec nemá spolu nic společného. To je prostě otázka spíše bezpečnostní, otázka našeho bezpečí, otázka toho, jestli ta země je nějakým způsobem spolehlivá z hlediska bezpečnosti, z hlediska legislativní a není to o tom, tom členství v Evropské unii. Stejně tak eurozóna. Slovensko má euro, my euro nemáme. Já odmítám přijetí eura, protože já když vidím, kam se to řídí a už jsem tady dal příklady i těch jižních zemí Evropy, není to jenom Řecko, je to Španělsko, Itálie, Portugalsko. O Španělsko a Itálii se schválně nemluví, protože Ty země jsou na tom samozřejmě ekonomicky podobně jako Řecko, nebo blíží se mu prostě těmi parametry, ale protože jsou to velké evropské země, tak ty, kdyby opravdu zkrachovaly, tak to spadne úplně jako domeček z Evropská unie, protože všichni mají napůjčováno od těch stejných, vla, stejných bank, ty všechny banky jsou, jsou, jsou vlastně pojištěné, Uh, u několika světových zajišťoven, kterých tuším je maximálně do deseti těch velkých světových zajišťoven, který zajišťují vlastně půjčky bank. Uh, tyto zajišťovny v podstatě už jsou v majetku prostě těch nejbohatších lidí světa a těchto rodin a uh, v podstatě Všechno to provázám. To znamená, v okamžiku, že tyto velké země, a ono už stačí Řecko, teda, jo, proto se snaží všichni samozřejmě zachránit to Řecko. Já si přikládám k tomu, že by bylo lepší Řecko nechat už zkrachovat, protože to jenom oddalujeme, oddalujeme úplně jasný konec, že zadlužená Evropská unie na to nemá, ale je to snaha vlastně oddálit konec celé Evropské unie, protože v okamžiku, že země typu Řecka, Španělská, Itálie, Portugalská nejsou schopny splácet své dluhy, což nejsou schopné splácat své dluhy. Tak okamžitě to ovlivní úr samozřejmě půjčky všech ostatních zemí Evropy, které mají napůjčované od těch stejných bank a ty jsou pojištěné u těch stejných zajišťoven světových. To znamená, v podstatě celý systém krachuje ale pořád platí to, že ten, kto púčil, finálne bude chtíť ty peníze zpátky. Hmm. To nikto neokecá. No máme Máme ešte to poslucháča, je... myslím, stále na linke. Ak počkal, neviem, počujeme Nie, sa to, ešte. To, ne, ešte. Ešte máte nejakú otázku to, doplňujúcu? No ešte by som sa chcel opýtať, keďže je to vlastne takto, ako pán Okamura povedal. Na čo sme vlastne do tej unie vstupovali? Čo nám to prinieslo? A o čo by sme vlastne teraz z toho celého balíčka ďakujeme za túto otázku. Už sa rozlúčime, lebo prípadne, ak by sme ešte za posledných 5 minút mali nejakého poslucháča ja, na linké, ja, takže ja. majte sa pekne do počutia. Ja. No zaujímavá otázka, prečo sme tam vlastne vstupovali? Tak, ja si myslím, že všichni, kdy sme vstupovali do Európskej údie, nebo väčšina občanov Slovenskej Českej republiky, tak bohužel sme nedostali komplexní informácie. Prostě jsme ty komplexní informace neměli. Já v tomto ohledu, přestože nesouhlasím s prezidentem Klauzem v podstatě z noha jeho kroky, ať je to privatizace, amnestie, prostě já vůbec nemůžu souhlasit, tak na druhou stranu byl to jeden z mála politiků, který to měl nastudováno a už od počátku předtím to varoval. Je teda pravda, že když dám teda jeden příklad, že tady byl určitý hlas, který, na to, který v tomto směru tedy tenkrát varoval, ale my jsme byli pod takovou mediální masáží v podstatě uh, té Evropské unie u toho vstupu, že jsme si říkali, jak to bude skvělé, jak to bude perfektní a uh, jak, jak to bude všechno fungovat. Teprve dodatečně jsme vlastně začali zjišťovat, já dám takový konkrétní příklad. Kdyby nám Evropská unie řekla od začátku, že nám budou vnucovat tisíce a desetitisíce nezákonných imigrantů na úkor sociálního zabezpečení pro naše důchodce a pro naše postižené spolupčany a mladé s dětmi. Já jsem přesvědčen, že referendum o přistoupení do Evropské unie by v České republice dopadlo opačně. Já jsem o tom plně přesvědčen. Plně přesvědčen. To nám bylo všem zamlčeno. Nám bylo zamlčeno, že ty mechanismy Evropské unie jsou tak diktátorské, tak nedemokratické, že dokonce proti vůli národních států, zcela proti jejich zájmům, Vlastně jsme vydíratelní v určitých věcech a musíme se, respektive Evropská unie nás bude chtít, abychom se podrobovali diktátu. Takže já si myslím, že jsme tam vstupovali z toho důvodu, že jsme prostě neměli plné informace. Byla to informační masáž Evropské unie, placená zpěně z Evropské unie, která, prostě zmas, která byla za podpory našich politiků, nás prostě zmasírovali a nebyly prostě podány komplexní informace. Ty informace se dovídáme teďka. Já vzpomínám na Slovensku, jak vás Evropská unie nutila, ani nevím, jak to dopadlo, aby si Slovensko půjčilo na to, aby mohlo pučit Řecku, aby v Řecku se udrželi třikrát větší důchody, než mají slovenští důchodci. No ona se kvůli tomu rozpadla vláda, Ivety Radičovej. O, no nakonec. to vám řeknu teda, to je teda zrůdnost, to nemůžu říct nic jiného, než je to zrůdnost nejvyššího kalibru. A už jenom tento krok z takového svazku, když vy na Slovensku máte tuším třikrát nebo čtyřikrát nižší důchody, než mají řekové. A vy, protože jste v eurozóně, tak jste si měli půjčit na to, vy zadlužit se ještě víc, abyste podpořili čtyřikrát vyšší důchody v zemi, která podvádí ekonomicky, kde se jim nechce pracovat a odchází do důchodu v 50 nebo v 55 letech, tak to opravdu to snad není ani ve zlém snu. To znamená, znamená říkám, vzpomeňme si na to, jestli si posluchači vzpomenou na tento pořad třeba za 2-3 roky, Dáte mi zapravdu, že těch informací už všichni budeme mít mnohem, mnohem více, bohužel v tomto pořadu není až tak velký prostor, už, už, už mluvíme o tom dvě hodiny a vidíte, že jsme zatím jenom na povrchu, já tady mám před sebou ty všechny možné analýzy, jsem si tady připravil, co by, co by přineslo to vystoupení z Evropské unie, klady, zápory. Ale prostě myslím, že to splnilo to tento pořád, že jsme otevřeli tu diskuzi, že i posluchači budou přemýšlet o tomto tématu a poďme si o tom zjišťovat společně čím dál více. poďme se o to zajímat, protože to téma je opravdu vážné a je nejvyšší čas nad tím začít přemýšlet nad těmi plusy, hmm. zá... plusy a plusy a minusy a každý by se to měl vyhodnotit. No a my by sme mali pomaly končit, ale hádám ještě stihneme jedného posluchača, který trpezlivo trpezlivě. Dobrý večer. Dobrý večer, ja som a... <sík> Marianne, ale však. Práve, že o to im išlo. Zničili naše hospodárstvo, čo, ja ešte, čo som bol, ešte menšie, si pamätám. Proste e, boli to ešte podniky, potom sa to všetko rozkradlo, akože ešte, ako už po revolúcii, ale ešte potom to nejak fungovalo chvíľku, celkom tak, tak a potom sa to už všetko rozkradlo a tu v každom proste meste, či aj v Čechách proste všade bol nejaký podnik niečo sa proste sa robilo za mesta, malo byť sa, proste v každom meste mal by, byť podnik lebo oni furt hovoria Európy proste eh, naši alebo v Čechách no pán posluchač počujte koniec relácie máme, tak skúsme to dať no, nejaké otázky, ak sa dá, lebo fakt už musíme končiť a ešte necháme pánovi Okamúrovi posledné ne? či pán Rokamura čo proste obnovila nejaká tá výroba, lebo, alebo aj u nás, keď še, chvíľku poviem, že sa nám Európska únia vidiera a určite aj v Čechách vydiera, že keď odídu, odídeme ako z Európskej únie ako štát, tak e, automobilky nemecké a zvište, čo zamestnávajú Slovakov a Čechov, že odídu a nám vytvoria nezamestnaných ďalších do rádu. Mm. Dobre, ďakujeme, do počutia. Tak, tak tomu sta nevěříme vůbec nikdo, že by z České republiky při největší investici v české historii odcházel Volkswagen z české škodovky, to myslím, že tomu nevěříme asi nikdo, protože Volkswagen, který má problémy tak obrovské, že bude mít vůbec problém ustát to ekonomicky, tak ještě, aby si tady přidával další obrovské více náklady, to asi těžko, takže hrozit můžou, to je takové vydírání, ale kde by, kde by za, za ty obrovské miliardy potom něco stavěly. To znamená, já. To jsou takové partikulární strašáky. Já tomu absolutně nevěřím, tomuhle tomu, protože i na zemích, které jsou, už jsem je jmenoval, západní Evropě, které nejsou zemí součástí Evropské unie, všechno funguje, výjmený obchod funguje, bezcelní zóna funguje, volna, zóna volného obchodu funguje, schengenský prostor funguje. To znamená, kontroly na hranicích nebudou, i když nebudeme v Evropské unii, fakt, že Slovensko samo nezavede, když třeba by někdo chtěl ohrožovat jeho bezpečnost. Bude bezcelní styk samozřejmě, takže obchodování funguje úplně normálně. Jenom s tím rozdílem, že už nebudou dotace z Evropské unie, no ale jak jsem říkal, nevím jak u vás na Slovensku, my v roce 2020 cirka už se nám to vyrovnává a upřímně řečeno, po té, co si odečteme ty nevratné desítky miliard a budoucnost stovky miliard na nelegální migranty na naše drahé europoslance, na náš drahý Europarlament, na tisíce úředníků, z toho z nich je my tuším skoro tisícovka českých úředníků za obrovské platy, které jsou v Bruselu. Víte, ono to není tak jednoduché zase, my kdybychom všechny tyto peníze odečetli, tak už my jsme to tuhle počítali, tak už příští rok je Česká republika téměř už není ani v minusu, co se týče toho těch výdajů a příjmů z Evropské unie. Takže takhle se na to taky mu, musíme dívat. A to, když odečteme ještě, si, ještě nesmyslné projekty, které jdou, jdou do kapes multimilionářů, to je určitě i u vás na Slovensku ano, ano. všechno možné luxusní hotely postavené z dotací EU a normální člověk se na to nešáhne. E, jenom bohatí podnikatelé dosáhnou na obrovské dotace z Evropské unie na, e, na své vlastní podnikání normální občan s toho vůbec nic nemá. Přitom ty peníze jsou původně postavy do Bruselu z daní všech občanů. Pozor, to je ta. Zrůdnost. Ono je to vybráno od všech občanů Slovenské a České republiky. Pošle se to do Bruselu. A když oni to pošlou zpátky, tak se to vrací jenom těm vyvoleným, kteří mají peníze na to, ty dotace získat. Pozor na to. Takže e, přestaňme si říkat to kliše, že všechny dotace jdou zpátky tady potřebným českým občanům. Ano, část je na silnice, část jde třeba na nějaký přístroj do nemocnice, ale značná část jde nám v desítkách dotací, jdou na konkrétní dotace konkrétním bohatým podnikatelům na jejich různé projekty, a to nepočítám předražené dálnice ještě a tak dále, kteří sa práve napakujú ešte na tie dotací rúzní lidé. A tak dále, takže není to tak jednoduché. No. no v tomto smere sme naozaj na jednej lodi s vami, toto je u nás úplne bežné, presne tak, ako hovoríte. U nás dokonca platí, že eurofondy tie sú priamo spojené so Slovičkom a ohromná katastrofálna korupcia. My sme tu mali nedávno jedného človeka, ktorý priamo popísal vo relácii, ako to celé funguje. Je to starosta obce, ktorému dokonca jeho vlastní poslanci zakázali čokoľvek žiadať z eurofondov, pretože to je tak obrovská korupcia, ktorá tu ešte nemala nikdy obdobie, to čo sa deje s eurofondami, akým spôsobom sú rozkrádané, ako vznikli konkrétne agentúry, ktoré majú za úlohu korumpovať politikov, mm. týchto poslancov, starostov, primátorov. Čiže to je jedna obrovská katastrofa, ktorá sa udiala. No presne, a Patera, ktoré môžu ešte ťiť jedno slovo, Jasné, nech sa a to sme páči. znova u té príjme demokracie, pretože ak tie peníze pošlete niekam ďaleko do Bruselu kde nikdo nemá přímou odpovědnost a pak se to vrací od někud z Bruselu zpátky, už jenom těm vyvoleným, kde za to zase nemá nikdo přímou odpovědnost, tak dochází paradoxně k tomu, že to stojí mnohem více peněz, než kdyby ty peníze zůstaly, zů, zůstaly na Slovensku, byla příma, eh, politici byli odvolatelní, byl zákon o skutečně široký zákon o referendu a já vám garantuju, že by si potom politici dávali jako ve Švýcarsku eh, velký pozor na to, Protože v okamžiku, jak by padlo podezření, že něco rozkrádají, že je to špatně rozhodli, v okamžiku, že budou odvoláni a budou pohnáni k osobní trestní a hmotné odpovědnosti, což mimochodem, my jsme v Českém parlamentu zákon o osobní, hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků, konkrétně hejtmanů u vás, Župan se tomu říká, mm -hmm. a ministru, my jsme to navrhli. A v loni v Dubnu nám to vláda Andrej Babiše uh, uh, a Stopa. Sobotky a Bělobrátka zamítli. Mm -hmm. To znamená, v České republice nemá, představte si, ministr a hejtman, osobní hmotnou a trestní odpovědnost zákona. A to v pariátku to, to poznáme. A mají to místí zastupitelstva. Takže hmm. my to máme na té nízké úrovni. Ale vrcholní politici to nemají. To znamená hmm. v podstatě beztrestně můžou krást a předražovat zakázky a pak se jenom řekne, víte, to bylo politické rozhodnutí. Takhle hmm. to tady funguje. To je přeci strašný. To stojí takový peníze, že to ani nemůžeme, to, to bychom museli kalkovat ještě dlouho. Oh. Čo, čo aj, v tomto smere, aj v tomto smere vám rozumieme, je to úplne presne to isté aj u nás. Pán Okamura, v každom prípade vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, e, ja viem, že bolo by ešte veľa otázok aj zo strany poslucháčov, ale ja chcem, aby ste im boli vzácni, veď nie je všetkým dňom koniec a viem si predstaviť dohľadnej dope opäť reláciu s vami, ak teda bude z vašej strany, samozrejme záujem. Takže na dnes ďakujem veľmi pekne. Hosťom v, v prvej e, relácie v prvej línii bol Tomiho Okamura, poslanec poslaneckej snemovnej Českej republiky a predseda strany Svoboda a Príma demokracie. Majte sa pekne do počutia. Mnejte sa a hezký večer poslúhačom Čecháhy na Slovensku. Ďakujeme pekne. No a keď sme tu už mali hostia z Českej republiky, tak zahráme. Uh, a nie je preto len, že sme tu mali hostia z Českej republiky, ale aj preto, lebo rádio Slobodný vysielač. Teda myslím to slovenské počúva veľké množstvo Čechov, ktorí zároveň aj samozrejme, ako vidíme, finančne prispievajú, tak táto pesnička. Záverečná alebo hudobná uh, vecička je určená práve vám. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.